Добре, добър вечер! Добре дошли на а, втори от серията дебати да говорим за важните неща, който провежда Червената къща. А, миналия път а, говорихме малко по-абстрактно за социалните неравенства и трябва ли държавата да. А, произвежда някакви публични политики, за да решава проблемите с социалните неравенства. Този път и от тук нататък ще се опитаме да коментираме не толкова абстрактни теми, колкото конкретни публични политики, да мислим заедно какви са проблемите и какви са добрите решения. Миналият път се очертаха не толкова разлики като ляво и дясно, колкото разлики между хора, които приемат по-скоро пазарни подходи за справяне с социалните проблеми и други, които залагат по-скоро на публичните институции като по-добрия актьор за справяне с тези социални проблеми. Хубавото е, че миналият път постигнахме консенсус, ако не върху социалните наравенства, то върху това, че в България има проблем с бедността. Надявам се и този път да постигнем някакъв консенсус, този път около а, РЕОСовия транспорт. И отново а, страхувам се, че да очакваме да постигнем консенсус между пропазарните и пропубличните решения, твърде високо очакване. Но пък да се договорим за това, че искаме да има РЕОСОВ Транспорт, а, мисля, че поне по това ще можем да си стиснем ръцете. Така или иначе, а, формата на дебата продължава да е същия. А, тук отпред сме са Мила Минева и модерирам този дебат. До мен е Петър Ганев от Института за пазарна економика а, и Веселин Кирев, който е координатор на гражданска инициатива за обществени РЕОСОВ Транспорт. А, те ще защитават различните позиции по отношение на публичните политики в Железницата и ще имат по 10 на минути за изказване, след което ще имат време за реакция на изказванията си един на друг, след което думата ще бъде на всички за реакции, въпроси, и изказвания. Ще ви помоля само да се представяте преди да, да направите изказването си и да се придържате в рамките на една до три минути, за да, за да можем повече да, да се чуем. Благодаря, че в днешния ден сте проявили интерес към, към този дебат. Мисля, че той дългосрочно е важен. Надявам се, че ще се окаже и по-важен от днешната тема всъщност. С това давам думата на господин Петър Ганев. Благодаря. Аз за първи път съм тук, така че радвам се за поканата за това, възможност да се включа по темата. А, се опитам да говоря структурирано, макар че главата ми е в момента в една друга тема, която се развива днешния ден. А, и малко така трябва да изкочва от ние да се върна към нещо, което е по-дългосрочно и не толкова належащо, макар че има и доста належащи проблеми. А, темата беше зададена. На това базирах всъщност и краткият текст, който дадах преди това, като нали, пазара срещу публичното решение или от едната страна економическата ефективност, т.е. трябва ли да приоритизираме, да поставим на първо място финансовите и економически показатели, да бъдем ефективни, а от другата страна е достъпността, т.е. социалното. Как да направим така, че... Не толкова да мислим за финансовите и економически показатели, без да ги заправим разбира се, но пък поне да бъде този транспорт социален а, и достъпен. Аз малко не го приемам така за даната въпроса. А, нали, също ние ако изходиме от това разделение, може би обесмисляме всякакъв дебат, тъй като просто има две тотално различни гиени точки. Може да вземеш на търлидурата, но е безсмислено да се говорят двете страни. А, според мен не е така. Това, което представлява железопътния транспорт, е да се пренесат хора или стоки от точка А до точка Б. Това е социалната услуга, която извършва железопътния транспорт. Тя, между другото, може да бъде извършена и по друг тип транспорт. И тъй като за това ще стане дума, аз ще го запазя, може би, като отговор на това, което понета ще каже. Но всеки може да има през антимант към даден транспорт. Аз също имам към железопътния. Но от философска и економическа гледна точка, въобще не ме интересува дали от точка А до точка Б някой ще избере да стигне с самолет, ЖП или автобус. Така че социалната задача на обществото е човек и дестока да стигне от точка А до точка Б. Без значение с какво ще го направи. И без значение дали ще го направи върху държавна железница или частна. Тоест, това мисля, че е объединяващото в, в дебата. И затова казвам, че не може да се каже, че публичното предоставяне на тази услуга е социално, а пък частното не е социално. Те и двете правят едно и също. При нас са човек от А, от а до Б. А, Печалбата, която... Нали, това, което наричаме ефективност и заради което казваме, че пазара не е социален, а, в общия случай приемаме, че частния предприемач би бил егоист, той би поставил на първо място печалбата а, и в общия случай би забравил за по-бедните слове на населението, а, би ограничил достъпността по някакъв начин. А, нещо, което поне според мен не бива да забравяме, че печалбата не е даденост, както го доказват Държавните железници. А, за да печелиш, ще трябва да имаш клиенти. Тоест няма частен предприемач, който да ограничава достъпа до своята услуга, която всъщност му, му носи хляба. А, тук разбира се, може да влезем в детайли за най-бедните служба от населението и така нататък, но генералният аргумент е, че е абсурдно да се мислим, че даден частен предприемач или много частен предприемач, които се занимават с дадена дейност, в случай евентуално железопътен транспорт, биха имали някакъв егоистичен да ограничават достъп до тази услуга и по този начин да ограничават самата своя печалба. Тоест стимула и на държавната част на железница е максимално много хора истоки да се принесат от, от точка А до, до точка Б. И това, което е по-важно е, че много често дебата се гледа от гледна точка на някаква менеджерска задача. Тоест ние знаем какво представлява БДЖ в момента, знаем какво е търсенето, знаем, че по празниците се увеличи, Знаем колко вагона има. Може да направим някаква балансова сметка, колко да е билета, така че да не сме на много голяма загуба. И едва ли не, единственото, което ни предстои е чисто оптимизационната менеджерска задача, как този транспорт да се случи с максимално малко загуби. Това обаче е много статично поглеждане към нещата. Именно погледа в динамиката според мен е по-важен. Тъй като там се, там се вижда това, кой управлява една железница и какви стимули има да го прави, докъде води. Държавата не може да бъде предприемач. Това е нещо, което не, не трябва да забравим. Тя няма стимула да открива, да рискува, да се справя с неопределеността. Тя в общия случай оптимизира и действа по а, стария, познат начин. И железниците, мисля, че го доказват по най най-добрият начин. Единственото, което се случва в железниците, е, че се опитваме да запазиме това, което имало преди. И съответно, не успяваме. Хора се уволняват, линии се закриват, инфраструктура се, се руши, но на практика не се създава. Никой не предприема риск и е нормално никой да не предприема риск, защото ако ви питам, кой е предприемача на железнацата, никой не може да ни отговори. Това Министерство на транспорта ли е. Менеджърски екип ли, за който се твърди, че менеджерите се изреждали само за да крадат? Може и така да е, може и да не е. Но те ли са предприемачите? По-скоро не, те са назначени от министъра. Работниците са предприемачите. Те твърдят, че всъщност те са същността на железната. Но и те няма как да бъдат предприемачите, синдикатите, например. Тоест, най простия въпрос, кой отговаря за развитието на железанцата, има предприемачески пород да я развива, той няма адекватен отговор, когато тя е държавна. Другото е разбира се, имаме традиционни наслояване, че в бългаста железница имаме работническа демокрация. И то е в най-голяма степен а, така развита и покълнала от всички останали сектори. Причините са много. Причините са, че хората, които работят там работят цял живот. А, те са завършили обикновено едно училище и се знаят още от малки. Обикновено децата им стават железничари, т.е. това е семейно. И на практика те са една общност, която е доста сплотена. Uh, Знаеме какви стачки се организират, блокажи по празници и така нататък. Тоест, от другата страна имаме и високата социална цена uh, с това да правиш каквито да е промени. Имаме със сигурност и доста примери на източване, включително от менеджерския менеджерски екип, който също е назначен от политици. И стигаме до там, че на практика... Работника има най-много власт именно в БДЖ, а не в друга компания. Работника в БДЖ има много повече власт и документи е много по защитен отколкото аз в моята работа. А, той има, има колективно трудов договор, нещо за което нали, левите се борят да има в цялата економика. А, има синдикатите могат да бъдат питани и трябва да бъдат питани преди да овниш, когато да било, нали, това в огромна част от економиката го няма преговарят се за плати и така нататък. И въпросът е защо, след като на хартия това са работниците, които са най-защитени в цялата държава, няма по-защитени работници на хартия, са работници, които масово губят своята работа. В рамките на 5 години само половината от бележа изчезна, не? Тези хора загубиха своята работа. И отговор е, че тези защити, когато цялата компания отива надолу и към фалит, те не работят. Нищо не може да те спаси, когато всичко се проваля. Каквито и защити да имаш на да имаш на хартия. А, аз питахте за картинки, дали ще показваме. Според мен е абсолютно безсмислено да показваме картинки. А, едва ли има разумен човек, който да не каже, че състоянието на БДЖ е отчаиващо. Ако гледаме БДЖ, технологичната революция не се е случила. скоростта е по-ниска от преди 30 години, услугата е по-некачествена, спрямо това, което на другите държави също изоставаме изключително много. Тоест, ние живеем в миналия и то не в края на миналия век, що се отнася до, до държавните железници. И именно това е водещият аргумент, който показва защо теоретично в динамика нещата няма как да се случат, няма как да се стигне до развитие и практиката в България го, на практика го доказва. Да, казвате нека бъде достъпна за всички. Първо тя може да бъде достъпна тази услуга по много начин. Дори да приемем, че частният предприемач няма да осигури достъпност за най-бедните, което също не съм убеден. Ами има други начини за субсидиране на чисто социална политика, както се субсидира обществена транспорт в София. Или има и субсидирани карти за железопътен. Всякакви програми могат да се измислят, както се субсидира, а, има енергийни помощи и така нататък. Има различни начини да помогнеш на най-бедните да използват а, една услуга. Когато обаче опитваш да го направиш директно, нещата не се получават. И говорим за достъпност. Ами каква е достъпността на железопътен да се хванеш влака от варна за Бългас? Нулева. То няма такъв вак. А защо да няма? Някой може да каже някаква смислена причина защо няма вак варна за Бългас? Преди просто причина, че няма предприемат, че железницата е така, каквато е преди 30 години и е на, на доинживяване. Не е ли социално, това също го в текст, да стигаш от София до Бългас за два часа? Това е най-социалното нещо, според мен. Всички тук да можем да отидем на море след два часа. Няма го това. Тоест, развитието на една компания също е социално. И завършвам с това. Ако някой се страхува от развитието и от това, че то ограничава допустимостта и, и социалното и съответно, примерно, само най-богатите печелят. Дайте ми пример за един сектор, който се е развил, в общия случай, най-вероятно, с навлизане на частни компании. Uh, и който в момента го ползват по-малко хора, е по-малко достъпен и е по-малко социален. Интернет, телекомуникации, телефони, лаптопи, uh, самолети. Кой сектор се разви така, че стана по-малко достъпен? Аз се срещам с нито един. Сектор, който се развива и е станал по-малко достъпен. Ако ми дадете пример, ще се радвам да се го запиша да поръча повече. Но и самолетите си измислиха лоукост. Интернетът станат достъпен за всички, телефоните се развиха, вече достъпни за всички други в Африка, се подаряват и така нататък. Тоест, развитието не води до ограничаване на достъп. Няма такъв пример. И, и теоретично би трябвало да, да е така. С това завършвам, За сега, после ще имаме време да сигурно може. Добре, благодаря много. Страхувам се, че днешния ден думата риск не е много позитивна и като си представим един много рисков предприемач в БДЖ, мисля, че опасността БДЖ да изчезне вече става актуална, <laughs> така че давам думата на Веселин Кирев, който ще ни разкаже защо не трябва да изчезва БДЖ. <laughs> и на мен също ми е много приятно да съм с публиката и с вас и да водим този разговор. Аз също съм за първ път тук и много се радвам, че Център Червената къща прави такива дебати, за да могат да се покажат. Аз се надявам с този разговор, който ще проведем. Всъщност, повече хора да се запознаят с железницата, с проблемите с транспорта, защото се вижда, че дори в медийното отразяване на проблемите на този сектор има проблеми, има незнание, много, много, много неща. Иначе, от самото начало за ляво и дясно, аз и в текста, който бях подготвил, бих искал да кажа, че не считам себе си за нито за ляв, нито за десен, а се считам всъщност за по-голямата част от гражданите, които може би не, не гласуват на избори които а, не се определят нито като леви, нито като десни. А, относно това държавен или частен, аз лично и нашата организация, доколкото нали, се занимаваме с този казус, никога не сме заставали против това да има частни оператори. В България имаме либерализиран пазар от 2005 година и той се е случил в товарните превози, в пътническите. За момента няма нито една фирма, която да е пожелала това нещо да стане. И то не е случайно. При товарните превози, надявам се, тези неща, които ги получихте да, да ги видите и след това да задавате въпроси и наистина ще се радвам. Делът на товарните превози от 2005 година продължава да намалява. Независимо, че имаме вече 7 дружества. Освен БДЖ товарни превози, имаме няколко частни компании, няколко държавни. Ди Шенкер е едната компания, Deutsche Бан. Сега Рейл Карго Австрия също ще стъпи на, на пазара в България. Въпреки това имаме драстичен спад на товарните превози, който показва, че либерализацията на сектора не само не е подобрила, аз нямам нищо против това нещо, но просто го изтъпвам като факт, е намалила дела на товарните превози, което увеличива всъщност разходите за обществото. След малко ще разкажа повече за тези разходи. Иначе в този дебат би било хубаво да се дефинира и аз ще се опитам моята гледна точка да я покажа за понятието държава, общество, лична отговорност. За мен държавата в сегашното и състояние на практика тя функционира като една корпорация. Не се е вслушва в мнението на обществото, което по принцип по конституция мисля, че член 2 от нашата конституция точно това коментира, че българските граждани или българския народ всъщност би трябвало да определя политиката на държавата, която би трябвало да сме всички ние по, по конституция. Това се вижда, че не се случва в момента. От тази гледна точка аз разглеждам държавното и всяка една такава структура като обществена, Тоест, обществото е решило, че това нещо е полезно за него, и че ще се развива. От там нататък вече може да се решава дали ще бъде, по какъв начин ще се управлява и така нататък. За съжаление, в момента това не се случва, мнението на гражданите не се не се вслушват и институциите. Държавно се превърна в домичка за колективна безотговорност и лична безотговорност. Защото има си конкретни виновници, аз тук не съм съгласен с предишното мнение, че няма ясна отговорност. Има много ясна, но няма институции, които да желаят да я потърсят. В закона за железопътните превози, а и в документите по доста информация, които сме получили, ясно се казва, принципала на БДЖ е министра на транспорт. Той назначава ръководството на дружеството, което между другото е в нарушение на Директива 91.440, това е първият железопътен пакет, където излично е предвидено железницата да се управлява автономно. Тоест ръководството да има една автономност, да не е зависимо от всяко едно правителство, да го сменя, а да може да провежда по-дългосрочна политика. За съжаление в България всяко едно от ръководството на БДЖ в последните, може би 30 години, е зависимо от това кой ще дойде на власт и естествено резултатът е видим за всички. Иначе какво можем да кажем тъй като принципава министра на транспорта, но в много от нашите протести и в разговори с различни министри, вече в две правителства и с различни шефове на дружеството БДЖ точно това става ясно, че всичко зависи от министра на финансите казват ни директно, обърнете се към министра на финансите. И това се сетихме всъщност миналата седмица, че нашия министр на финансите, независимо от неговото име, дали ще Симеон Дянков или а, Чубанов, мисля, че беше името на сегашния, а, е в конфликт на интереси. Защо е така? Защото държавата ни е изцяло зависима от а, а, акцизите върху горивата. На практика, колкото повече акцизи се продават в България, толкова повече приходи ще има в държавния бюджет. Това означава, че колкото повече хората се движат с автомобили, толкова повече приходи ще има в бюджета. Така се разглежда. Естествено, интереса на Министерство на финансите в този случай ще бъде да закрие железопътния транспорт, за да насърчи ползването на горива, така че да напълни по някакъв начин бюджета. Само че това го обърнах внимание в текста, който написах, че голяма част, една шеста от брутния вътрешен продукт на България изтича в единствената рафинерия, която знаем къде се намира, знаем нейното име, знаем кой я приватизира. На практика повече от 11 милиарда лева всяка година отиват там и вече се разпределят. Всеки може да се замисли къде отиват тези пари. Така че неразвитието на железопътния транспорт означава ето това да храним чужда економика, да създаваме огромни разходи на обществото, защото това се наричат външни разходи или external кост, което са всички разходи за катастрофи, за задръствания, за замърсявания. България е на трето място света по смъртност от мръсен въздух. На ето място в Европа по, по брой пътно-транспортни происшествия на 100 000 жители. А, сега последно пуснахме, пуснахме писмо до доста доществена информация до Здравната каса. Отговориха ни, че парите на година, които се събират от здравни осигуровки, са милиарди и половина лева. А, изследване на Световната банка от миналия месец показа, че разходите за пътни инциденти, които основно са за лечение на пострадалите са повече от 1 милиард лева. Това показва, че почти две трети от, от нашите пари, които дава всеки един български граждани за осигуровки, отива точно за лечение на пострадалите при пътни инциденти. И тук стигаме до следващия основен принцип на пазарната економика, който се нарича замърсителят плаща и който в България очевидно не се изпълнява и движиме се абсолютно против това нещо, тъй като може да ви е попаднало, се вижда колко е винетката на един тир дневната, 20 лева, колко е таксата инфраструктурната, която я сметнахме до границата с Сърбия, между границата с Турция и с Сърбия, 72 лева е пробега за един железопътен вагон с еднаква маса, независимо, че разрушава много по-малко железопътния път, Независимо, че предизвиква много по-малко задръствания катастрофи. Ето това означава, че всъщност нашата държава, без ние да знаем, насърчавайки автомобилната зависимост на Българина, защото България е на второ място в Евросъюза по, зависи, по петролна зависимост и това никъде не се коментира. Само в Евростат има такива графики, много любопитни. А, всъщност се оказва, че ние субсидираме този вид транспорт единия е за сметка на другия. Господин Стефан Чайков, който е председател на агенция пътна инфраструктура, коментира, че за да се поддържа нашата настояща републиканска пътна мрежа, която е 19 000 км, са нужни около 600 милиона лева, а от винетки се събират 200 милиона, което означава... Всички знаем какво означава. В смисъл, за да се поддържа тази мрежа, ще трябва много повече пари в момента на практика Резултатът е такъв, че е в окаяно състояние тази мрежа. И оттам нататък вече може да се коментира Агенция пътна инфраструктура не е търговско дружество. Национална компания Железопът на инфраструктура е търговско дружество, което означава, че на едното му се броят за всяка инвестиция амортизации, т.е. разделя се примерно на 10 или 20 години изплащането на тази инвестиция, чисто счетоводно, в Агенция пътна инфраструктура няма такова нещо. Там се инвестира всяка година, определена сума, няма печалба, няма загуба и това е на гърба на всички и да накоплаци, независимо колко ползват, дали ползват автомобил. В целия Европейски съюз по принцип и все повече се насръчава е, облагането с тол такси, с винетки, които ги има в България, но само един пример в Гърция то таксата от Солун до Атина за един автомобил е почти 40 лева български пари, 19 евро без околовръстния път на Атина. В България знаете годишната ни винетка е 67 лева, което показва всъщност кой транспорт се субсидира и за какво става въпрос. А иначе, относно това, което каза и господина. Всъщност проблема е, че с така нареченото субсидиране, да, може би това трябва да се каже, какво означава това субсидиране или компенсация, както се ползва тази дума в по-голямата част от Европейския съюз. Тази компенсация е за да се возят пенсионери, ученици, студенти, т.е. Независимо, както казахте и вие, с кой транспорт се превозва, да, те трябва да бъдат, би било добре, като едно общество, което се грижи и по-християнски, и по както искате да го кажем, за по-слабите от него. Това е всъщност, което дава държавата като компенсация на железницата, за да ги вози тези хора с по-нормални цени, защото ако се качат на автомобилите, ще станат двойно повече пътни инциденти, предполагам. И резултата като економическа картина ще бъде много по-тежък. Наистина разходите, които плащаме не са никак малки за, за това нещо, което се случва а, у нас. А, има един регламент, който е пред доста отдавна, България също го е приела 1192-69 от а, а, на съвета на Европейската економическа общност, където е казано, че всеки един такъв разход трябва да бъде воден както се управлява частна железница. Тоест, това, което казахте вие за, за колективния трудов договор. Веднага давам пример. В колективния трудов договор при пенсиониране на служители в БДЖ се полагат 6 заплати. Според Кодекса на труда в останалите бружества, примерно БЖК, което е частната компания, се полагат 2. Така че, Примерно, ако дружеството може да откаже това нещо, да се случи, това е единият вариант. Другият вариант, който е предвиден и който се е, използва и в, в Европа е, всъщност, държавата да го покрие това нещо, защото на практика тази железница е, създава най-много, най-сериозен продукт и, и стремеже е да привлича най-добрите кадри. А иначе с е, този момент създава наистина неравнопоставеност между между и между държавната железница. Другия пример е Закона за обществените поръчки, който въпреки, че е изключително неадекватен, можем да кажем, по принцип в частните дружества Закон за обществените поръчки не фигурира. В държавните обаче все пак това е някаква минимална гаранция за прозрачност. В БДЖ товарни превози са назначени 8 души, които получават заплати специално за да правят всеки месец за обществена поръчка за придобиване на различни активи в частните дружества, такова нещо няма. Затова те трябва да бъдат компенсирани от държавата за тази възможност, за този бонус, който ние имаме като граждани. Иначе е много любопитно един пример с Словакия и с България. В Словакия Компенсацията за железницата е около 205 милиона евро на година за почти същия брой пътни километри, които се извършват там. А при нас тази компенсация е 80 милиона евро, което е почти два пъти по-малко. Друг интересен въпрос, предполагам, че ще стане въпрос, е за ситуацията в Великобритания. И нали, това е една тема за размисъл, по която после можем да коментираме. Въпросът дали там железницата е приватизирана в нашия смисъл на думата или е дадена на концесия. Това е много, много любопитен въпрос. А, и в общи линии, какво мога да кажа за БДЖ още? Ситуацията, в която се намира дружеството е такава, защото са взети няколко заема изключително сериозни, за покупка на подвижен състав мотрисите Симен са купени с два много големи заема, които общата им стоеност но са повече от 360 милиона лева. Това е направено по времето на края всъщност на управлението на правителството на НДСВ и ДПС. Знам кой беше министър на транспорта по това време, така че си има, поред мен, конкретна отговорност, която трябва да се търси. И това е направено с ясната идея, че това няма да се изплати, защото в повечето железници в Европа има и държавно участие при покупката на подвижен състав. Самия договор за обществена услуга е включен, че държавата купува този подвижен състав и го дава на железницата да го експлуатира. В България обаче БДЖ беше накарано на практика да, да го закупи този подвижен състав. Съответно, дълговете няма как да се изплатят. Друга голяма част е формирана около 100 милиона лева от този дълг към национална компания Железопътна инфраструктура, която е знаете, аз ви казах за огромната разлика между винетните такси за тежкотоварни камиони и за вагоните, което е поставя абсолютно железницата в неконкурентна среда. И последното, на което се дължи този проблем е разделянето на двете дружества. През 2002 година инфраструктурата Гари, самите линии отидоха в национална компания «Железопътна инфраструктура». Подвижният състав остана в БДЖ. Сега в момента дружеството БДЖ плаща наем на НКЖ за касите в гарите, за преминаването по инфраструктурата, което по принцип идеята му не е лоша, за да може да има равнопоставеност между държавни и частни предприятия. Но в нашия случай, в тази директива, която споменах, 91.440, имаше възможност само счетоводно да бъдат разделени двете предприятия, както е направено в Германия, Deutsche Bank, както е направено в Франция, френските железници, SNCF, само разделение счетоводно, т.е. да се знае всеки един оператор да може да, да плаща такса за инфраструктурата. В нашия случай, директно беше разделено буквално дружеството по такъв начин, че вече имаме две администрации вместо една и разходите са се увеличили примерно преди 2002 година, са били 200 милиона, които държавата е давала да кажем за БДЖ. Сега дава примерно 400 милиона за двете дружества БДЖ и НКЖ. И резултата, както виждаме, не е никак добър. И последно с примера с Дойче Бан е много интересен и на мен би ми искало това да се случи в България. Как се управлява това дружество? То едновременно е листвано на, на фондовата борса, но също така а, има надзорен съвет, който от около 20 души, разделени, включително има от частни предприятия, а, електроразпределение, различни, и Виен, мисъл, че участва, ЕОН участва, а, Доколкото знам има участие на самите работници, т.е. хора избрани, примерно, 4 или 5 човека от синдикатите. Отделно има участие от самата държава и, примерно, в нашия случай, дори нашата идея, която още миналата година сме лансирали, но, може би, е останала на страни от медийното внимание, е да има и гражданско участие в този борт, така че всъщност... Да, да могат а, гражданите да определят кое е добре за тях, колко влака да имат, кои влакове ще се спират, защото е очевидно, че в момента ситуацията няма какво да криеме. Много зле и а, без наистина да има някаква реформа, но в целия сектор транспорт нещата няма да се оправят, а ще продължат да, да затъват и ситуацията няма да се подобри със сигурност. Ще отидем ли към фалит, или към а, приватизация, която да нареже на скраб на практика цялото дружество. Благодаря. Извинявайте, само преди да дам думата за, за реакция, започнахте с това, че нямате нищо против либерализацията. Накрая завършихте с това, че приватизацията ще доведе до скраб цялото дружество. Така, не, не знам защо. Но описахте прекрасно проблема в, в железниците, дали да ви разбирам, че смятате, че този проблем е решим с повече държавна инвестиция в тази железница? Това ли е някак решението, което на вас би ви, би ви се струва удовлетворително? Разбира се, след реформа, каква е реформата, след малко ще стигнем и до това. Ами всъщност аз бих искал, бих казал и го казах, че се надявам да, да бъде всъщност да има равнопоставеност между видовете транспорт. Не говоря за повече или по-малко инвестиция. Това всъщност ние като общество би трябвало да решим, кой транспорт ще развиваме, дали по-енергоефективният, тъй като Железницата има много по-малко триене от а, гумата а, на асфалта. А, просто смятам, че в момента се субсидира автомобилният транспорт, субсидират се пътищата и това, което говорим за субсидия за желеницата е несъстоятелно, след като имаме много по-голяма сума, която се дава за автобани, независимо, че нямаме трафик е, на тях. Просто а за либерализацията искам да кажа, че ако има някой е, инвеститор, независимо чужд държавен или частен, който иска да инвестира обаче със собствен подвижен състав, аз нямам нищо против това нещо. Но когато се закупува... Както се случва в България, такъв състав а, дори не се взима на концесия, директно се закупува цялото нещо, всъщност резултата едва ли ще бъде много, много добър. Но мое, моето желание е всъщност да, да се покаже равнопоставено цялата сметка за, и за автомобилния транспорт, и за железопътния, и за самолетния, защото а, това сега преди да изляза точно... Погледнах, че акциза за газиола и за керосина, който ползват самолетите, е 645 лева на 1000 литра, а акциза за бензина е 710 лева на 1000 литра. Независимо, че предполагам, някъде сред вас мина една картинка, която е точно изследване, поручено от Европейската комисия, че самолетите, самолетният транспорт замърсява най-много от всички видове транспорт. Има в едни от най-високите външни разходи и въпреки това всъщност той се субсидира дори на европейско ниво все още. И за това имаме тези лоу-кост фирми. Ако всеки замърсител си заплаща това, което замърсява, аз съм убеден, че няма да има нужда от магистрали, това би бил един от проблемите. И тогава най-вероятно ще има възможност за равнопоставена конкуренция. Иначе в момента въобще е въпросът, както и казах в мое, моето материал, който написах, дали въобще ще имаме железници или не. Въпроса не е държавна или частна, или либерализирана, или нелиберализирана, либерализирана. Въобще дали ще имаме железница поставена и сме на точно този въпрос и трябва всички да, да си дадем ясен отговор на това нещо, но разбира се абсолютно прозрачно да се покаже цялата сметка в, в държавата ни, защото в момента се насочва всичко върху една субсидия, всъщност се прикрива всичко останало, което се случва. Ами господин Ганев? Ами аз не съм съгласен с повече неща, което чух. А, първо, либерализацията няма никакво отношение към спада в товарния транспорт, отговора и криза, закриване на кремикоти и други такива предприятия. А, нали, да се прави някакъв извод, вижте, влезнаха частни товарни превозвачи и това от транспорта, просто е абсурдно, но беше казано в прав текст. Uh, на практика, те взеха пазарен дял от 20-25%, между цяло БДЖ се опитва да закрепи успя май да върне някои от своите клиенти, но като цяло има доста по-добра координация и в някаква степен по-добра услуга в някои от тези частни компании, така че това не е някакъв ясен пример за, за или против. Uh, идеята, че нали, БДЖ трябва да са като някакво детенци, на кое да му се осигурява. Ама вижте сега, те написали в договора, че дават пенсии, 6 пенсии, ама не могат да ги дадат, дай да ги е държавата. Ама те имали 8 човеки, които занимават с обществени поръчки, които пази у нас като накопаци, дай държавата да им плати заплатите. Сега извинявайте, ама това не е много сериозно. Аз не се чувствам комфортно като да заради това, че БДЖ има някакви вътрешни операции, администрация и си дава някакви пенсии, които се договоря с основните работници като държава да влизаме, да покриваме тия разходи, т.е. ние да влизаме, няма който да ги покрива. Това по никакъв начин не го, не го разприемам. А, аргумента за това, че имало отговорник, който бил принципален министр на транспорта, това ми е пределно ясно, аз казах, че няма предприемач. А предприемач е този, който решава дали да има линия Брогас-Варна, от къде намера намеря финансиране, аз поемам риска. И компанията ли потъва или се развива. Няма такъв човек. Има единствено, ако докопаш някаква европейска субсидия, да строиш някакви, някакви също може и безсмислени релси. Няма как да знаеш дали е смислена. Предприемача решава дали тази линия ти трябва, дали да я закриеш, дали да строиш нова. В момента в Бележи това е политическо решение. Закриването на всяка, на всяка една линия ще доведе до интервю на министър на транспорта в Панорама. Това е политически въпрос. И вече зависи от одобрението на правителството или не, дали ще я закрият или дали няма да я закрият, дали наистина са силни да го направят и така нататък. Тоест, економическото управление и което е по-важното, развитие на БДЖ, какви са заплатите, колко хора се съкратят, ще закриваме ли линии, ще откриваме ли линии, са политически въпроси в България и са създали немалко проблеми. Всички сме го виждали. Ако вие вярвате, че можем да да се развиваме, когато всички тия въпроси са политически, аз не съм съгласен. Тоест политика винаги гледа това да има гласове. А гласовете никога няма да... Те ще дойдат, когато инвестира в нови линии, ако има европейски пари. Никога няма да закрие линията, и като това не ти, носи, не ти носи гласове. Но не съм съгласен с това, че... всъщност с най-големия аргумент, че ние преференцираме автомобилния транспорт, за сметка на железопътния транспорт. Това, според мен, е дори по-скоро на дебата. Бих ви посъветвал други аргументи да използвате. Нали, тук се стигна, че министър на финансите бил силен, пък той искал да има приходи от акцизи, пък отделно с Луко е имал някакви зависимости. Нали? Това, това е абсурдна линия на разсъждение. Тя е тип Бареков и така нататък. В смисъл, там отиваме. Какви бяха предложенията? Да дигнем винетката на автомобилния транспорт. Това ли е социалната и достъпност? За да помогнем на железопътния транспорт да вдигнем винетката на автомобилния транспорт, за да го ограничиме, за да ходят хората на железа. Да вдигнем акциза на самолетите, за да ги ограничиме, за да ходят хората на железа. Ами, тези аргументи не звучат социално, а звучат като аз съм за БДЖ и всички други да умират. Аз не прием тази позиция. Затова почнах в началото. Ние искаме човека да стигне от точка А до точка Б или товара. Как ще стане, няма значение. Изхождаш от човека. А не да казваш, аз съм за БДЖ, много ми е така да. сентиментално за БДЖ, всички други да умират, налага им такси, еко, каквото се сетиш, да става много недостъпно и гадно, само и само да сме си в нашото БДЖ. Това по-скоро ще доведе до отрицателен ефект в, в економически плана, а и в социален. Дали говорим за достъпност? Окей, да, да говорим как да правим БДЖ по-достъпна, но не като убиваме всички останали и, и като направим единствената възможност БДЖ. Uh, така че това противопоставане автомобилен срещу железопътен, наистина само в някакви железезенчарски форуми съм го виждал, абсолютно не, не прави никакв, uh, никакъв сериозен аргумент и по-скоро дори пречи. Они, наистина звучи като Бареков и Джамбаски. Ей, така, попули мала бала. Uh, и последното, тъй като аз, не, между другото, дори не, не се паля толкова на темата, дали ще го приватизираме ПДЖ, според мен и няма да го приватизираме, Uh, на въпроса дали ще има железопътен транспорт, да, ще има, тъй като това е обективна нужда и възможност. Можем да си го сринем, както може да сринем и банките, но ако въпросът е след 10 години ще има ли банки или има железопътен транспорт, да, ще има. Дали ще е по-развит, тук е спорно. Uh, но това, което според мен ще се случи, е, че uh, моралният канибализъм в БДЖ ще продължи. всякаква форма на Опит за приватизация ще бъде спран, както беше спрян в момента. И то просто ще си изчезне като, като предприятие. Либерализацията, която казахте, тя има доста спънки за да се случи, особено в пътническия транспорт. Но в следващия години според мен, ще се случи. Ще енфлина част на компания това, което ще имаме в бъдеще, е най-вероятно някаква форма на конкуренция и либерализация, която не минава през приватизация на БДЖ, а чрез постепенно умиране на БДЖ и загуба на влияние в този сектор. И то, именно заради морален зар Дайте всички други да ги убием. тук ние сме си железначарите, трябва да ни плащат заплатите, трябва да ни плащат пенсиите. Нали? Ние това филм го играем вече колко години. Може и преди реформата да ни би да бяха по-добри нещата. Пак бяха загуби, оперативни, трупани на заеми. Единствено се е виждал някакво развитие, тогава, когато са трупали големи заеми, ето казват, това са вагоните Сименс, и след 5 години ние не можем да върнем парите и връщаме вагоните. И отделно имаме да вщаме пари. Тоест, Както и да гледаме на, на железнастта, в крайна сметка всичко опира до това, тя може ли да съществува и да, бъде, да има някакъв разум в това съществуване. Няма противопоставяне социално печалба. Всяка една операция, в случая тази железопътна операция, тя трябва да е обоснована. Трябва от някъде да, е да приход за да плаща заплатите на хората и да има тази линия. Към момента това не се случва. Това става за сметка на заеми на постоянни скандали и пак висиме на някакво решение на кредиторите, дали ще го закриват, бе да няма да го закриват. Нали? До там сме се докарали и сме се докарали не с фримаркет неща, изцяло с вашите неща, изцяло с политиките на левите. Нищо в фримаркет не се е случило. Само, Нищо. не знам къде лява политика, видяхте в последните дебати. Държавно е, капиталови Мисля, разходи надиват, визисна, се намаляват, субсидира се, има колективен трудов договор. Какво пазарно има в БДЖ, за да кажем, че пазара е го убило? Едно пазарно нещо в БДЖ, за да кажем, че пазара е го убило. Линията държавна, вака държавен, колективен трудов договор, по всичките му държавни схеми и с всичките му синдикации, ако не се изплати държавата, се намесва. Какво пазарно е виновно за провал на БДЖ? Аз не виждам ни хора пътуват. И вземат пазарното решение. Хайде, ще взема ваката да, да пътувам някъде. Позволете ми само да кажа, че. Не само на Бареков-Мухрунова да сравнява автомобилния и железопътния транспорт, това прави и Тони Джуд, казвайки, че той е последното поколение, което се е възхищавало на влаковете, защото те предполагат някакво колективно решение, някаква утопия за, за обществото. Следващите поколения се радват на автомобилите, които са по-скоро индивидуалистични утопии, отколкото колективни. Така че има и такава малко по-висока форма на сравнение между автомобила и, и влака. Когато Но... с чужбина и пътувам, пътувам с влак. Тоест, не звучи като утопия. Уто... Самия влак не е утопия, нали някакси. Виждаме го, пътуваме с него, или поне за сега не е утопия, може би ще стане. Ами, аз не съм съгласен с това, което господин Ганев каза. Първо, пак казвам, не се смятам за ляв и този тип политика не е характерна за леви или десни, защото в. В цяла Европа отправляват различни партии, но в крайна сметка политиката за железницата дори в Русия, дори в Германия е по един и същи начин да се развива този вид транспорт. А това с заплащането на таксите е абсолютно... Тук съвсем спокойно мога да кажа, че влизаме в, в този случай в социализъм, когато един човек с джип прави 100 000 км на година, трови всички граждани, гази наред и това му го плащаме всичките с осигуровките. Това за мен абсолютно е неприемливо и абсолютно тотално погазване на основния пазарен принцип. Потребителят, замърсителят плаща. Може да, да дадете... Ами, външните, външните разходи. Мога пак да обясна външните разходи. Това означават разходите за обществото. За 10 години имаме 100 000 ранени по пътищата и 9 000 загинали при пътни инциденти. С железницата имаме 350 загинали и то преминавайки прелези основно. Нали разбирате къде е разликата между двата вида транспорт. Защото това го прави и Световната банка. Всеки. Има си сметка за това нещо. Независимо... Това на година, така Ами значи за, за ранените, загиналите, за между другото, това е много грозно и грубо, което ще го кажа, но е така. Загиналите струват по-малко на обществото, отколкото а, ранените, защото носят много повече загуби. Това означава, че този човек, ако остане инвалид, цял живот ще трябва всички да плащат за него. Нали разбирате това нещо? Това, което казах за здравното осигуряване, мисля, че също е ясно две трети от осигуровките на всички граждани отиват за лечение на пострадалите при пътни инциденти. Това е абсолютно нарушение на пазарния принцип. Това е изследване на Световната банка. Може да ги критикувате тя. Разбира се, в България такова проучване не е, не е направено, не е случайно, според мен. В цяла Европа е направено това, което е при вас, надявам се, се вижда на 1000 пътни километра. Пътни километра, съвсем накратко казано е, примерно един пътник го превозваме на 1000 километра или 500 пътници ги превозваме на 2 километра. Това са 1000 пътни километра. Това е изчислено на база на, на проучвания от замърсявания, задръствания, катастрофи. И така нататък, което за автомобилния транспорт в Европейския съюз е 65 евро на 1000 пътни километра, за автобусния е 33 евро на 1000 пътни километра, за, е за железопътния е 15 евро на 1000 пътни километра. Включително производството на този петрол и замърсяването в района на Бургас, където между другото имаме най-ниска продължителност на живота в цялата страна, 68 години, това всичко е включено в тези разходи. Разходите от шумово замърсяване, които са много по-високи при, желез... при автомобилния транспорт. Да, всичко да нещо, това. Да, точно така е. Точно, държава, точно така се. Точно така се получава, да, България... Бълг... България е изцяло зависима от вноса на петрол. Бюджета се формира от това, така е. Ами в останалите държави е по същия начин. В България имаме най, почти най ниската цена на бензин. Защо в Гърция е почти 3, 3 лева, да кажем? Почти същата е, така е, да, но. Питам, нали? Аз а, нямам информация, а, до, до момента няма такова проучване. А, факта, е обаче, че а, там плащат и тол такси. Тунела, който се предстои да се изгражда, все още не е ясно на магистрала Струма, според различни отчети ще бъде между 12 и 20 милиона лева на година. Разхода за поддръжката му само. И аз не казвам дали трябва или не трябва да се изгражда, аз съм окей. Okay. Но нека да видим в Испания какво се случи. Там, тъй като се водат, т.е. това са търговски дружества и при пътните, пътната инфраструктура, там имаме фалирали магистрали. Това мога да ви кажа аз. Защото там работи пазарния принцип и естествено се развива и високоскоростната железница, която в България преценихме, че ще развиваме магистрала Тракия. И я построихме, докато сега в момента се стига до морето за 6-7-8 часа с влак и това не е от врата до врата, която би трябвало, нали, по всяко едно маркетингово проучване, се прави как да бъде в, в железницата, конкретно и в останалите видове транспорт, как да бъде конкурентна на автомобилния транспорт, защото той е основния прайсмейкър, да го наречем. Повечето хора се качват на него, защото ги вози от врата до врата, а железницата за да бъде конкурентна, трябва да се включи времето за придвижване от моята врата, да кажем, до гарата, плюс от гарата в Бургас до там, където ще ходя след това. И всъщност държавата, където е най-развит железопътния транспорт, това е Швейцария. В цял свят най-висок дял на железницата, почти 20%. Там е държавна железницата, има референдуми, където хората гласуваха, между другото, повече от 20 милиарда за железопътна инфраструктура за следващите примерно, 20 години. Там има точно разчетена услуга от врата до врата, т.е. щом ви спре влака на гарата, веднага идва автобуса, частен или общински, няма никакво значение, кара видов къщи, в смисъл максимално малко време за, за трансфер, се нарича това нещо, за да може да бъде конкурентна и се вижда, че по този начин успяват. В Япония, където са високоскоростни влаковете, там имаме спад на дело на железопътния транспорт, защото никой до сега не е гледал там и това има изследвания и в самата Япония, че не са гледали цялостния логистичен подход от врата до врата, а са мислили, че от София до Бургас хубаво ще стигнем за 3 часа, за 4 часа, примерно. Обаче като имаме още време за трансфер 1 час в двата пункта, всъщност става неконкурентен на автомобилния транспорт. С, с, с, истината е, че просто искам да кажа, че явно дебатът е открит, така че имате думата за, за въпроси, коментари а, и, и реакции. Ето тук е микрофона, който иска да дава знак. Ето, Здравейте. Казвам се радо работи за една неправителствена организация, която се казва Съюз на транспортните синдикати в България. Занимавам се с телекомуникации в, в тази организация. Практически тук съм самосиндикално. Първо искам да благодаря за за този дебат. И така, как да кажа, бих искал да погледнем малко по-просто -по и по-рационално на нещата. Смисъл, да, железниците в Швейцария са изключително приказно нещо. Там, мисля, че съвсем спокойно може да говорим не само за за скорост на придвижване от точка А до точка Б, но може да се погледне чисто от как да кажа, от развлекателната страна на нещата. Смисъл, ти можеш да пътуваш от точка А до точка Б за много дълъг период от време, но този дълъг период от време да бъде приятен за теб. Тоест, примерно в България, единствената ми асоциация, която бих доблежил в, в този паралел е примерно една отсечка, да речеме, септември Велинград с едно живописно влакче, което за хора от моето поколение или пък за хора, които идват след мен, а, не мисля, че би имало значение дали ще се предвижат за 2 или за 22 часа, стига да бъде приятно това пътуване. А, но Оставяйки чисто а, логистичното и материалното, в което мисля, че до момента а, повече присъстваме, а, ми се иска чисто първо сигнал да погледнеме от, от а, страна на, на, на човешки ресурс, нали, тази горда дума човек, но някак си, ако аз съм чужденец, и стъпя в България, а, едва ли не, ракетна наука, някой от обслужащия персонал да владее чуш език и да може да ме опъти на съвсем елементарно ниво. Което, нали, никъде друга да не е факт. В смисъл искам да започнем да гледаме малко по-отвътре нещата, не толкова отвън и някак си да по-рационално, а не толкова математически. В смисъл такъв давам един, един, съвсем, един съвсем прост пример. Периодично Пътувам и то с удоволствие, да речем от София до Кюстендил, ходя в един православен манастир. Това, което е супер приятно, ми имам възможност да пътувам, или с кола, или с автобус, няма значение. На мен ми е приятно да пътувам с тези нови влакове. Но няколко пъти така си задавам въпроса, защо а, практически а, линия, която е наполовина електрифицирана, а, се обслужва директния влак София-Кюстендил, който е без прекачване. Той е а, изцяло на дизел. В смисъл влак се движи на дизел от София до Перник или Радомир, вместо на електричество. И а, чисто в а, економически аспект никой, никой не го е грижа на, на най-, на най Базовото ниво. Смисъл, хубаво е да пътува с такъв влак, но някак си виждаш, че хората въобще не се интересуват реално, реално как ти ще пътуваш от една точка до друга точка. Смисъл, ако работех вътре в железницата, щях да го задам този въпрос в прав текст. И а, м сравнявайки с а, автомобилния транспорт един чисто, чисто рационален въпрос. Ако примерно шофирам тежкотоварен камьон от точка А до точка Б и имам възможност а, а, примерно парите, които трябва да похарча за гориво, да шофирам този камьон от точка А до точка Б, да го кача на една железопътна композиция и да не го шофирам, а, примерно част от парите, които бих дал за гориво, да ги дам за железница. А, мисля, че Съвсем такива простички въпроси, ние ако, ако, ако започнеме да, да гледаме от, от, от малките неща, можем да, да гледаме някъде, някъде по-напред и да мечтаем някъде по-напред. Вярвам, че имаме, имаме какво да постигнем. Благодаря. Благодаря ви много. Да съберем още въпроси, а, може. Да, и аз предлагам да, да съберем въпроси, които. Имаше такава услуга да си возиш колата е. в uh, да. железницата, която отпадна. Uh, мисля, че преди Може би не не е имало пазарен интерес. Имаше огромен пазарен интерес. Аз не знам, че битва и ти си била се... потребител и си искала, не значи, че е не бил зна... огромен пазар. поред мен, интерес. значи, защото трябваше два месеца по-рано да си купуваш въпросния билет и винаги бяха запълнени тези. Възможност. Може да е било въпрос на лоша организация и малко места. Примерно три коли да се може ли да пренасят, не нали? знае ли човек? Добър вечер, Стефан Кръстов съм. Аз до този момент имам усещането, че така се повтаря на няколко пъти вече тази тревога, че железопътният транспорт в България е на изчезване, че той е някакси несправедливо ощетен, спрямо по-щастливо развиващи се форми на транспорт, като е автомобилния. А, което, според мен, а, нали, не е вярно и няма как да е вярно, че ще не е на е Господин Ганев доста убедително показа, че там, където има предприемачески интерес, очевидно ще има и... А, Следващо действие, т.е. няма как да се плашим от, за бъдещето на железопътния транспорт като такъв. Можем да бъдем оплашени за бъдещето на обществения железопътен транспорт. Тоест със сигурност имаме ясен а, проект за един частен железопътен транспорт, но нямаме като че ли яснота за това какво значи да има обществен железопътен транспорт. И аз а, отправям въпрос към вас, тъй като до този момент не ми стана ясно как първо вашата инициатива се казва за обществен и транспорт, но не разбрах какво имате предвид под обществен, тъй като може да има най-различни неща. Дали спасяването на железопътният транспорт за вас е обществен, което според мен е някакъв много голям минимум. Очевидно е, че... Нали, ще има Железопътен, но въпросът е дали какво се крие зад думата обществен, дали е... Аз примерно си го обяснявам така съвсем бегло, спрямо от това, което знам, че се случва в други сектори на економиката, като да кажем комуналните услуги, водоснабдяване, канализация или снабдяване с а, а, ток в държави, като да кажем Италия, за Италия се сещам, други примери в момента конкретно не сещам, където след години на приватизация и на навлизане на частни е, компании и корпорации в управлението на тези комунални услуги, има обратната тенденция на ремунипализация, ремуниципализация е, и търсене на нови форми на обществено управление на тези е, ресурси. И това се прави, според мен, не толкова и не само от економически е, причини които могат да бъдат всякакви. Може да се търси нали, печалба или загуба по най-различни критерии и можем да намерим данните, които ни вършат работа, а по-скоро от философски, ако щете, и от граждански, защото хората са решили, че тези сектори в економиката са важни и те трябва да имат демократично управление или гражданско управление и е, решенията в тази област трябва да зависят от много повече хора. Това ли имате предвид под обществен транспорт или нещо друго, трето и... Ами, благодаря за въпроса. А, може би да, отзад напред с, с вашия въпрос. А, това е една част от определението за обществен транспорт, което казахте вие, а другото си е чисто, как да го кажа, в смисъл а, имаме индивидуален транспорт, който е автомобилния, всеки нали, си преценява, кога ще пътува, или се комбинира по някакъв начин, и другият, който е обществен, който вози повече пътници и който би трябвало да е съобразен с необходимостите, нуждите на, на обществото на гражданите, което а, не изключва неговата клиентоориентираност, това, което пък а, на, на вас радо беше въпроса, всъщност, да, да, да бъде клиентоориентира, ориентирано означава точно да, да, да са направени маркетингови изследвания, които да удовлетворят необходимостта на, на тези хора да пътуват. Друг голям проблем, който пак касае и на макроекономическо ниво, бих казал, е, че всъщност всички тези хора, които живеят в по-отдалечени да места, включително и около София, Слоге, Перник, Ихтиман, да кажем съвсем конкретно, при липсата на удобен обществен транспорт, това може да го видите всеки един от вас и го е виждал, предполагам, в разписанията, които се случват, и на БДЖ, и на частните превозвачи, също, автомобилни, на практика нито има влак, нито има автобус в определен час, когато този човек свършва работа. Така тези хора са принудени да идват в София, да кажем, или в по-големите градове и да предизвикват много по-големи разходи за цялото общество. Т.е. тук си има също съвсем, бих казал, пазарно дали, дали ще плащаме повече разходи за, за дръствания, да кажем в София, или е по-хубаво да все пак да им се осигури транспорт на тези хора, за да се плащат по-малко разходи и също времено държавата да не се обезлюдява. Същото между другото се случва в Штатите, където има, разбира се, специфика, но пътническите превози са държавни, а товарните превози са частни. Това е най-големия, всъщност, пазар на товарните превози, но там има една специфика, че инвестицията от самото начало е била частна. Изградени са дори няколко паралелни една на друга линии от различните частници, които, за съжаление, в някакви моменти фалират, защото това не е ефективно да, да има, примерно, две паралелни линии през 3-4 километра, да кажем. И, но там си има примерно, собственик на тази линия, си е частен предприемач, който от, само, от самото начало я е направил. В Европа по принцип линиите са строени с обществени средства. И лично, между другото, с Англия е много интересен случаят, тъй като след приватизацията, 1995 година, инфраструктурния оператор, фалира през 2001 година, което е свързано с няколко много тежки инцидента, катастрофи, които се случват от 2000 година. 2001 оператора фалира и 2002 е изкупен обратно от държавата, но сега управлението му е много любопитно, тъй като той е поставен в такава ситуация, че не трябва да печели пари, а трябва да си покрива своите разходи, като управлението му е от един борт, който също не получава заплата, а му се изплащат само пътните разходи. И той управлява тази структура, иначе си има вътре работници, които извършват нали, самата поддръжка на релсите. Но е доста любопитно в Великобритания, например, която е държавата с почти всичко е приватизирано, да го кажем, но не по българския начин, а по-скоро на концесия всъщност много интересен начин за управление на а, инфраструктурата. Иначе за Швейцария. аз ви казах това, което и вие сте го видяли, с влаковете, а, които са атракционни, се наричат. А, те са наистина за, за туристически, но много, много по интересен начин се оказва, че сега в цяла Европа и в целия свят а, тази тенденция е много интересна с преминаване от превоз с туроператори, организирано към това всеки един гражданин да, да пътува сам и да си избира своя път а, в държавите и се наблюдава една много, много интересна тенденция, така наречения железопътен туризъм, който всеки един човек, включително аз го наблюдавах в няколко пъти, разговарях в, много, в няколко влака, които пътувах, примерно от Пловдив, от а, Солун, ходих наскоро, ще стане въпроси за гръцките железници. А, накратко, тъ, хората си организират сами пътуването и, и това става чрез влак. А, така че има наистина много, много интересни неща, които се случват а, в, а, и в сферата на туризма. А, линията от Велинград до а, от, от добринища до септември продължава да се счита за губеща, но е много интересно, че поне нея са спрени товарните превози, има само 4 или 5 влака пътнически на ден, което естествено не покриват разходите за пътна инфраструктура. Защо са спрени товарните превози до момента няма отговор, но всичко е минало на автомобилен транспорт и отново обръщам внимание, винетката е поне 3 или 4 пъти по-висока инфраструктурната такса за влак е по-висока от тази за тежкотоварен камион. А иначе с това, което казахте вие за клиентоориентираната железница, абсолютно съм съгласен. В Гърция бях и пътувах до, до Солун и след това до Воден, който се нарича на гръцки Едеса, на който си е български град. Там жената, която продаваше билети, говореше на английски. В едно такова малко гръче, което обаче препоръчвам на всички, ако имат възможност да отидат, биха се, наистина би им доставил голямо удоволствие и самото пътуване, но а, има и много други интересни моменти, че а, железницата в останалите страни печели и от а, различни наречени неоперативни активи, което ще рече а, дава се под найем различни имоти, защото, примерно, в Австрия железницата е най-големия собственик на... А, какво се казва, апартаменти, различни недвижима собственост, точно така. Най, най голямата автобусна фирма се държи от австрийските железници. Те имат един лифт, притежават в Австрия, в Швейцария мисля, че също е така. Има вагон-ресторанти, между другото чешки вагон-ресторанти пътуват и в Германия, защото явно чехите са успяли с... Техния начин на приготвяне на храната да се преборят чисто пазарно с, с немската железница. А, и в общи линии в другите държави очевидно, че се управлява като цяло добре държавната собственост, а, която е повече като обществена. В нашия случай а, държавното по-скоро не знам как се управлява в интерес на една шепа хора, които не се съобразяват с искането и с желанията на останалите граждани. Така че аз също подкрепям това нещо, че не може да продължава по този начин да се управлява железницата у нас. Трябва да има промяна и да се гледа наистина обществени интереси. Абсолютно нямам нищо против да има и частни оператори в пътническите превози. До момента просто заради тези рестриктивни такси инфраструктурни. На практика, се обезмисля същото и с рола вагоните, които са затирова. Просто при тази инфраструктурна такса няма кой нормален човек да, да превози тир с а, такава платформа, вместо да се придвижи а, по, по шосе. Просто няма как да стане. Чисто на, пазарно, на пазарен принцип няма как да... Моля? Да ами, предполагам, в смисъл най-вероятно ще се нормализират нещата. Между другото в Швеция имаме 0% инфраструктурна такса за железницата. Швеция, Швейцария. Добре, че все пак и Гърция се появи. Мисля, че ако можем да сравняваме с Швеция и Швейцария, някакси нямаше да водим този дебат тук. А, но бих искала да помоля господин Ганев, нали някакси, Разбира се, много бих се радвала да се опитваме. А, но, нали, господин Ганев, а, дали можете да коментирате? Вероятно вие не виждате... Uh, държавата като предприемач и извън България? Ли как бихте коментирали държавните железници, които са извън България? Там може ли държавата да играе ролята на предприемач? В смисъл, държавата ли е проблема или българската държава е проблема? Uh, <laughs> и значи, …Тогава всички, да оставим българската, за която знаем. Да, всички примери, които, да. които даваме uh, за железници, които предлагат по-добри услуги, са в по-богати или много по-богати държави. Тоест, и частните, и държавните, и смесените примери са просто в много по-богати държави. А, нормално е, като преразпределяш, когато са много богати Швейцария, нещата са по-добре. Всички тези държави се водят същия дебат, който водим и тук, така или иначе. А, тоест, директно да кажеме, ама вижте, в щатите са частни, да ги направим частни в България, или пък в Германия държавна, да направим държавна България, просто няма как да ги, да ги сравним, може да се използва някакъв опит за аз не си вадя някакви директни и абсолютни изводи, тъй като някъде нещо съм видял и той има иликва собственост, значи това трябва да направим. Просто това са по богати държаве, които имат много по-големи инвестиции в капитал, включително и, и Гърция, много по-високи доходи, няма ли са... Толкова време комунизъм, после на банкова система. Искате и Искате така да така. кажете, че Гърция е позитивен пример. Т.е. трябва да се радваме, ако се случи гръцки сценарий. Не, не трябва да се радваме, но, но докато се случи гръцки сценарий, там са наливани пари в положение на години. Ние освояваме европейски фондове 7 години, те са освоявали над 30, може би. А, ама има и неща, така, като външен дълг. В смисъл ние можем да вземем заем и да започнем ай. да наливаме, защото пък нашите а, ми... нива на външен дълг са много ниски. Сега може да се дигнат по крайней ще за Много малко ще се дигнат. В смисъл, дори да се дигнат, те ще бъдат несравними. А сравнението значи, между външния дълг и да търся в целия Европейски ако и, съюз. Ако идеята е да вземем дълг, за да инвестираме в железници, ние вече сме го направили, просто не го вземе държавен, а държавно гарантиран дълг на железните. И те са взели по-голям дълг, отколкото им е целия за една година, че май за 2-3. Така че ни това вече го направихме, не работи срив тотален. А, а колкото до, до предприемача. Това, което чухме и, и отзад. Всеки има пример за някакво безумие в железната. Нали? защо жената не знае английски, а, защо спира на толкова кари този влак, а, защо толкова бавно се движи, а, кой е бил къде за късалта с автобус, го извозили 8 часа по-късно. Такъв тип неща, всеки и жената, да, сказвам, която не знае английски, всеки знае такива, такива примери. Тоест, въпрос е. И си казва, аз ако съм вътре, това, нали, ще го променя, си купувам билет по интернет и така нататък. А, явно има някакъв структурен проблем. Тоест, как така всички знаем толкова много безумия? И който да питаш, ще ти кажа, бе, това верно е безумно, дори колежката на жената, която не знае английски, сега ще каже, така, как мога да не знае английски? Тя, вероятно, жената ще каже: Как може да не знам английски? Така че безумията ги знаем. Въпрос е: защо? Основното нещо, а, което прави един предприемач, който прави една компания работеща. Е, да използва всички възможности за печалба и да ограничи всички загуби. В момента никой няма стимул да го прави това нещо в БДЖ. Там този, който управлява е чиновник, независимо дали ще е шефа на синдикатите, министър, менеджера, той е на практика в функцията на чиновник. Назначен там като форма на политическо лице, което има някакво влияние в, в БДЖ. Няма никаква инициативност да се търсят точно тези печалища възможности. Всичко се гледа като административна задача. Аби натискат ме тука да има интернет билети, и дай да ги направиме. А не, защото това ще провокира печалба. Тази линия между другото Велинград, тя е една от най губещите Въпреки, че наистина е хубава. Така че дори там не е, не е положителен пример. А. Тоест няма никакъв стимул ти да, генери... да използваш възможности за печалба. И от другата страна, системата е толкова прогнива, че злоупотребите са просто потрясаващи. Нали достатъчно да дам един пример за стана дума за някакъв човек, който бил шеф на депото в София и го хванали нали, да източва на нафта. Той много години е в Железиста, и прякоре му е придано, сега не помня името, му да кажем Иван, Иван Нафтата, който от всичкото отгоре бил и някакъв шеф през синдикат. Тоест смятайте колко е прогнило при че този човек е шеф на това място, Пряко горемо е нафтата, което подсказва, че може би има нещо общо с този процес. <рък> и, и ние се сещаме 20 години по-късно, май има някакъв проблем там. Тоест, имаме прогнила структура. Тя по -ня... Как изглеждаш, от коя една къща е прогнила? Ти трябва да промениш нещо. И дори да влезе частен, да приватизираш, то пак няма да се прогни толкова бързо. Тя пак ще е прогнила. Въпросът е по някакъв начин да промениш отношенията в тази компания. Да кажеш, тази жена не знае английски, имаш 270 научи, ако не, ти увонявам. Обаче ако се политики последват протести, всичко спира. Така че или минаваш... Има три варианта. Единият процес е гражданско общество, обществен натиск, всички ние събираме безумията, политиците поумняват, чиновниците поумняват и тази компания тръгва. Малко вероятно. Другият вариант е приватизация. Влиза частен собственик, почва да управлява както трябва, уволнява, назначава, тази компания тръгва. Също по-скоро малко вероятно заради това, което казва, че едва да до приватизация. И третия вариант е прогнилата къща, просто да забравяме и строим други нови къщи. Тя малко малко отмира и това според мен е най-вероятният вариант, колкото и да е нелицеприятен за БДЖ. Просто според мен отношенията вътре са прогнили и те няма да се променят, независимо дали е частна или държавна. Е, ако все пак решенията за промяната на БДЖ са политически, то значи, че това зависи от нас. Защото когато казвате решенията са политически, това значи, че ние гражданите определяме тези решения. Но преди да ми отговорите, нека да дадем думата Има три отново на залата въпроси. с много натрупани Тука? въпроси. Да, здравейте, Симеон се казвам, Симеон Ръкчев. А Имам въпрос към вас, забравих имената на двамата. А, моля? Към Веселин, точно така. А, смятам, че това, което каза всъщност за, за акцизите и за парите, които всъщност си плащат изборите, самите партии с тези пари от акциза на горивото, а, това не е костина, както вие го нарекохте. И смятам, че е много сериозен и фундаментален проблем, защото това са много големи пари, а много големи пари не отиват на случайни места. Нали? Така, смисъл, те са големи купища пари. И а, това, което се чуда, аз понеже не разбирам как как трябва да се променят нещата, как, какви реформи трябва да се произвеждат там и т.н. Но тук, именно, за, именно защото имаме една политика, така да се каже, на, на лесната кола, на, на това на 18 години вече да мога да имам кола и сравнително ефтино аз да мога да се движа с нея, тук проблема не е ли всъщност по-голям от самата реформа вътре в бдж -то. Не ли в някакъв смисъл културен проблема, да се върне интереса към това, защото сега на голяма част, нали, в момента придвижването до голяма степен се свежда до кола, до автомобил, и той толкова естествено идва, и това не е случайно, че идва естествено, нали, това идва точно този факт, че, а, всичко, а, че колите се направи като най-лесният транспорт в момента. А може да не така. И всъщност към вас имам този въпрос. Нали, отвъд реформите, чисто политическите, чисто административните, трябва ли нещо друго... Някакво културяване, така да се каже, към БДЖ. Така, там въпрос и след това тук. А, момент, момент има рад. Има Аз ги следя. Нали три въпроса да натрупам? А, на следващия тур. Здравейте, казвам се Филип. Така, дискусията до момента основно се върти около многото безспорно съществуващи проблеми в този сектор. Бих искал да помоля двамата участници кратко и ясно да формулират техните виждания какво трябва да се направи, най-важните неща, които трябва да се направят в краткосрочен и средносрочен аспект, така че лека-полека по лека да почтем да излизаме от тази неприятна ситуация. Благодаря. Така, третия въпрос е там. Аз искам да питам конкретно господин Ганев, защото оставам, може би, погрешно впечатление, но някакси, поне така ми звучите, че поставяте противоречие между обществен интерес и печалба. И примерно, да, БДЖ се субсидира, но бизнеса, примерно, ще може ли сам да се изгради пътищата водоснабдяването, без да се включват обществени средства? Това просто... Някакси прозвучахте, че, по, че свещената крава всъщност е печалбата, не обществения интерес. Ами, това, което е, провокира някой да се вземе с някаква дейност в общия случай е печалбата. Разбира се, има и идеалистични прояви, но ако ще трънеш да стоиш реалс или нещо подобно, ти искаш да си полезна, тъй като там извира твоята печалба. Но все пак го има и егоистичен елемент, аз не отричам егоизма като нещо, нещо лошо. Така че железниците на много места са се започнали с някаква форма на частен капитал. А, естествените монополи също много не ги приемам като а, така чиста монета. А, и според мен е търсенето и намирането на печалба тогава, когато е, когато е на свободния пазар и когато е конкур... има конкуренция, на практика е обществено полезно, Тоест ти няма как да генерираш ако не си предоставил нещо. А, нали, както някой е спечели от кафето, но то е обществено полезно, аз исках кафе и си потих за него и съм доволен. Няма значение, че егоистично някой ми е продал кафе за да спечели, това е обществено полезно, че имаше кафе, можеше да няма. И да се стоя заспал. Да, според мен ще може, има, има такива примери. Тук ще обединя двата въпроса, а, който беше какво според мен трябва да се промени. А, едното нещо е да се отвори, тук дори приватизация, тази защита е сложена на първо място, а, да отворим цяло транспорта, казвайки, че наистина или либерализираме, да т.е. е свободен е достъпът до мрежата, Хайде да кажем, че мрежата остава държавна, но достъп е абсолютно свободен. И то свободен не само на документи, той наскоро стана свободен на документи, но и административно. Също само окей okay да няма ограничаващи бариери като някакви високи такси, наистина в България таксите са, са доста високи. Така че отваряне на транспорта за нови играчи, както в товарене, така и в пътническия превоз. Uh, с абсолютно равностойно и свободно използване на, на линията, без uh, държавата да казва какво е, какъв да е графика на пътувания. Тоест, ако предприемач иска да пътува влак София Брогас, в някакъв мега абсурден час, държавата да не може да му каже не, няма да го правиш. Както решат, свободен достъп до тази линия стига да няма два влака едновременно. Uh, с възможност да се строят допълнителни линии, ако ще ти на, на концесия. Дали, към момента на практика звучи абсолютно дори да има интерес някой да построи линията София-Варна. Те ще го спрат, ще кажат, ама не, ние ще измислим с някакви европейски средства, никога няма да един разрешител. Просто абсурдно. Това, аз не си го представям, че някой частник дори да има първи да дойде биогец, това... няма да мине административно и политически с Тоест, отваряне на този тип развитие, мога да дам пример с пътническия транспорт. Питахте дали е възможно да се строят да инфраструктура ми. Тунела почипка беше напълно възможно да се случи с частни пари и съответно да бъде на концесия и да се плаща такса, както без спомената, ако минаваш по него. Държавата, какво каза, ми всъщност няма да го правиме, ще чакаме европейски средства за тунела подшипка и те пък и не дойдаха, защото отидаха за други неща, включително за линии. Така че има интерес, има възможност това да се случи. Но първото и най-важно нещо е да осигуряш конкуренция и да либерализираш пазара. И след това е вторичен въпрос, какво правиш с БДЖ. А, поне според мен наистина трябва да се върви към, към някаква приватизация. А, тя почти се е случила, тъй като кредиторите на практика са частни лица, а ние очевидно не можем да им върнем парите. А, така че тя може да случи по втория начин в общия, в общия случай. А, и от там вече налагане на някакви нормални отношения в, в този сектор. Аз, например, съм сигурен, че хората, които, тъй като има голямо текучество, между БДЖ, и, и включително метрото в София, хората, кои, които напускат БДЖ и работят с метрото, тука, работят при много по-различна слога. Просто различна компания, по-нова, с ясни правила. Няма е тази застоялост. Тоест, възможно е, стига къщата да се окаже нова, Както българина, като иде в Германия, действа като германец в общия случай, така и ако смениш къщата, която сега е прогнила с по-нормална, но това минава през някакъв шок, а, могат да се случат и, и нормални отношения. Но най важното е конкуренция. Ако просто паратизираме БДЖ, а забраним достъпа на всички останали, частника може да е по-лош. В смъл, а, ако много често се възприема дебата между леви и десни държава срещу частен сектор. Същност дебата е монопол срещу конкуренция. Частен държавен монопол няма значение се е лош. Важното е да има конкуренция. Ако има конкуренция, дали ще е паритезиране БДЖ или не, то тя държавата поради всички стимули, политици и така нататък, които изредих, сама ще си изгуби тази битка. Ако не изгуби, окей, нека бъде там. Но важното е да има конкуренция, не просто това ще е собствеността на монопола. Това няма да реши нещо. Ча, е... в е. Е. А, да, значи, Симеон, благодаря за въпроса. А, за околторяването, което казахте, ами то в София се случва точно такова окултуряване, че се насърчава единствено автомобилния транспорт. Строят се кръстовище на няколко етажа. Това, което се случи, между другото, на горна баня с... А, този незаконен прелес или достъп на хората, всъщност показва отново неравнопоставената ситуация между пешеходци, железница и останали автомобилен транспорт, защото е много интересно в този казус хората от околовръсното шосе, които трябва да ходят 3-4-5 километра, за, да, за да стигнат до някое кръстовище, за да пресекат. Какво правят в този случай? Очевидно, че там, според общината, няма проблем, но той го има, аз също ходих преди около две седмици там и трябваше да вървя много километри пеша. Докато в този случай а, вината се хвърля върху НКЖ или БДЖ, независимо, че по принцип тази инфраструктура е общинска и би трябвало общината да се погрижи за това нещо, но очевидно тя има други приоритети, да изгражда кръстовището на Олов мост, на семинарията, които безспорно насърчават автомобилния трафик, намаляват времето за придвижване с автомобили. Това Безспорно е оттам нататък ситуацията става, че хората са все по-зависими от автомобила. И пред моя блок, и в околността, се паркира върху градинки, това не... върху детски площадки, това никой не го приема. Тоест, или може би сега започваме да се събуждаме от този автомобилен сън, че а, вече започва да ни притиска едва ли не автомобила нас хората в нашото пространство. И това, те, тези хора не са виновни, които живеят около моя блок, да кажем, и паркират в пространство. Аз тях най-малко би ги обвинил за това нещо. Те просто нямат альтернатива. Придвижването с градски транспорт в София е примерно от, от гарата до, а, да кажем, средно е било. 30 км в час, намирал съм такива проучвания и се надявам в скоро време да можем да ги представим и на по-широка аудитория. Сега е нараснало с обществен транспорт примерно на 50 60 минути. С автомобил също е нараснало примерно в сравнение с 95-96, но е по-малко, така че общественият е, транспорт е станал неконкурентен. Всички подлези в София, начина по който са изградени, Абсолютно антипешеходен, всички пасарелки, включително влизането в метрото, многото стълбища, неудобния начин за придвижване, липсата на ескалатори в, в двете посоки на много от метростанциите, голямата дълбочина по един нали, източен модел на метростанциите, а не като в Западна Европа да са на по-плитко, всяко едно от тези неща. Насърчава ползването на автомобили това си е абсолютно резонно и, и би трябвало наистина да го, надявам се и този дебат да е част от това осъзнаване на, на нас гражданите средата в която живеем какво искаме, как искаме да, да живеем по какъв начин и между другото тези всички държави изброени, те са богати не просто защото са богати, те са богати именно защото са развивали балансирано Различните видове транспорт, не е както в България, в последните. Между другото е мит това, че само след 1989 година железницата се унищожава. ЖП линията до Рилския манастира е премахната още 60-те години и сега има инициатива да се възстанови. Имала е ЖП линия, която е била от... В, в Южна България, до, до морето, от Бродилово до, а, мога да сетя точно, как се казваше, населеното място, а, от Ахтопол, мисля, че беше. Тя също е премахната през 60-те години. А, има един тунел, това, което каза господин Ганев за Бургас-Варна, защо... А, между другото има сега влакове, пуснати от тази година и преди това е много, но не знам колко са на брой. А, просто времето, докато се върнеш до Кърнобад и след това да заобиколиш до Варна, е много по-сериозно -по това да минеш по пътя нали, между Бургас и Варна, да кажем. В смисъл, а, вижда се просто кой вид транспорт е насърчаван. Е тръгнато е да се изгражда един тунел в зоната по-близо до морето, но той е спрян 60-те години, когато започва строителството на нашата рафинерия. Всеки може да си прави и сам изводите. Иначе за това, което вие казахте за а, какво би трябвало да се направи. Аз го казах и в началото. Според мен трябва да има а, не само да кажем, някакъв работнически контрол, но, но той не трябва да бъде самоцелен в смисъл. А, трябва да има всички а, заинтересовани страни да, наистина, като обществено а, да се управлява това дружество, включително в Здравната каса, доколкото знам, има един такъв орган, където има един или двама представители на неправителствения сектор, които добре или зле все пак има, може би, някаква прозрачност и нещо се случва. За съжаление, до момента в БДЖ това не се е прави. Маркетингови проучвания е изключително необходими. Това да знаем откъде, за къде пътуват хората, за да се пуснат повече влакове, и за да се обоснове съответно финансиране европейско, защото между другото БДЖ пътнически превози не бе посочено като бенефициент нито в предишния програмен период и сега се очертава по същия начин да не бъде поставено като бенефициент по оперативни програми на Европейския съюз. Независимо, че ние получихме едно писмо от Европейската комисия, тъй като Развиваме такава дейност и изпращаме нали, становища и материали, включително и за споразумението за партньорство с Европейския съюз. От там ни отговориха, че по-скоро на политическо ниво зависи това дали БДЖ ще бъде поставено като бенефициент. За съжаление, ето виждаме и до момента правят се някакви ЖП линии, независимо, че примерно София Бургас пак ще се стига за 5 часа след реконструкцията, което е убийствено. В, в общи линии нищо не се прави с, с европейските пари. Няма да бъде конкурентна на, на автомобилния транспорт. линията, Но се прави тази линия, без да знаем имаме ли подвижен състав, който да се движи по нея. Това, което трябва с БДЖ също да се случи, наистина е, между другото, има такива на края на всяка година, но, за съжаление, не се разпространяват и в медиите има събирания на три места в България, където се представя графика на движение за влаковете за следващата година. Където всеки граждани или община, аз присъствах миналата година, общинарите от, примерно от Свогия, от Перник бяха дошли тук в София, за да кажат от Радомир имаме нужда от още влакове. Примерно, или може ли този влак да, да го сложите тогава, защото нашите хора пътуват най-много в, в този част. принос се прибират от работа. Въпросът е, че влаковете не са достатъчно и а, има нещо, нали, някаква наченка на, на такъв пазарен или клиентоориентиран подход, но той е все още твърде слаб и би трябвало да се засили много, включително и с компетенциите на, на служителите, които, а, това което казахте и с езиците, има бонусни системи в много частни предприятия, просто трябва това нещо. Има някакви начинки, има такъв, такава програма сега се случва от Стопанската камера, такива обучения за служители, кондуктори Мисля, че ще бъдат включени, или други, които пътуват в Влаковец, така че истина хората, като влязат в влак или като пътуват, като има някакъв проблем, не да им казва, защото аз съм присъствал и абсолютно не съм съгласен с това, което се случва, че много пъти, а, когато има инцидент по линията, да кажем, не се казва на хората, какво се случва. А това е най-елементарното, най най-човешкото да им обясниш какъв е проблема, тогава най-вероятно ще те разберат и те, а не да им казваш, примерно, махай се отука и слизайте бързо, нали, да не им обясниш за какво става въпрос. Когато им кажеш, примерно, и ми тук, примерно а, определена малцинствена група открадна кабела, нали? Предполагам, че някак си почетът да има разбиране. И, и пак не е проблема и в сам, самите роми, които визирам, защото те са принудени пак да по този начин да, да оцеляват по някакъв начин. А, иначе това, което а, последния въпрос за, за субсидията и за, за частните, всъщност в Великобритания, също има субсидия, която е нараснала след приватизацията близо 3 пъти, даже 4 пъти, а, така че сега, примерно, те се плащали 1 милиард паунда в 1995 година, сега плащат 4 милиарда и половина субсидия, така че дали държавно или частно всъщност това компенсиране за а, тези пътници, които се возят пенсионери, студенти и ученици, то пак ще си стои, но най-вероятно, би било и по-голямо. Въпреки това според мен няма никакъв проблем да има и, и частен оператор, но не се избиват, като гледам в, в момента ситуацията. Просто няма тази ситуация, унищожава целия пазар. А Пътищата на концесия затонела чипка, аз знам, че има, да, катарски или китайски някакви инвеститори, се мутаят в медиите, но ми е интересно, защото до момента не са поискали да да го строят наистина, уж, уж би трябвало да бъдат насърчени като инвеститор. Само че. Бяха изгонени, защото ще го строим с европейски средства. Ами, Европейския е европейски съюз европейски. отказва да го финансира вече втори програмен период и най-вероятно няма да се случи, не знам, нали? Може, може и това да е, не знам. То Няма да се случи, ама официалната позиция някога в бъдеще се случи. И заради това ние няма да е на частността, си го строим безплатно, защото с европейски средства, като има, може би след Дай -дай -дай. Да. И с дълговете, това е много интересна връзка с кризата с банките. Един от последните заеми за БДЖ, което трябвало да има вагони, които не са пристигнали, или какво е станало, много е интересен казуса, е към банката на ЦЕКО Минев, първи инвестиционна банк, което беше един от първите хора, които поискаха нали, да се обяви несъстоятелност на, на дружеството, защото... Може би е предвкусво това, което се случва сега, но а, в общи линии... Тук не... пак едно Ако някой дължи пари на някой и другия се ги иска и съответно иска го в може да прави абсолютно каквото се иска. Въобще няма да съдя така, някой, да, да, да. че едва ли не е заел антиобществената позиция да иска нещо от БДЖ. Ами хората взели кредит да го връщат, смисъл... Не, въпрос... Аз, не въпросът е защо е взета вече естествено това, което да, казвате няма... Да, да е Следващ кръг въпроси, момент. А, по правило, първо да чуем хората, които не са задавали до сега въпрос, нали? Предлагам вие? това да е последен да. кръг с значи, въпроси обаче. А... Кой иска да задава въпроса? Аз гледам, един, два. А, въ... вие го зададохте ваше, нали? Добре, значи един, два. А... Два, които до сега не са задавали. И заявка от още няколко души, които... А, Филип, Радослав, да, а, добре, значи и още два, пет общо. Супер, по-бързо okay. и ще успеем да чуем пет въпроса. Благодаря, аз се казвам Александър и съм студент във Франция в момента, първа година. И а, бих иск... от тамошния пример за една, тази една година успях да попътувам с техните желенци и това, което ми дойде и което цяла година уча всъщност е, че според мен трябва да има раци... рационалистично мислене, което тук според мен не липсва, да се направи ясна преценка, кои линии са важни за българското общество, защото ние имаме прекалено много линии. Позволете ме да ви прекъсна. От гледна точка на кого да се направи тази преценка? На самите хора. На, кои, на хората, които пътуват с тези линии и очаквате те да ви кажат, че линиите са много. Това ли очаквате? Аз не казвам тук? тотално да, им се, да се изолират те. А какво? Ами, например, да се стига с автобус до дадената гара и оттам да се извода с влак до, до голяма гара. Примерно. От някоя малко село, просто да се организира такъв, така може би ще се Кой убеждат... да организ... Хайде, сега да ми кажете, кой да го организира това. БДЖ, държавата ами те могат общината, частна да частна компания. Аз така, както го виждам сега. Аз. аз така, както го виждам, бих а, предложил да се обединят, примерно, автобусните фирми с БДЖ и да работят заедно, за да се направи нещо заедно, защото вие. Казвате, че има разделяне между автобусен и железопът транспорт. Ами, не може ли да се опитваме по някакъв начин да ги пообединим тези двете? Мисля да има връзка между тях. Това, което казахте вие за тол-системите, примерно. Аз съм абсолютно съгласен и се чуда защо те не са въведени в България вече толкова години. И от тези тол-системи ние всички знаем колко коридора минават през България, международни. И се замислете, примерно, само от всичките тирове, които минават на година през България, ако им се взима дори минималистична сума, след години... На, на, да. В момента стоим пътщата с европейски пари, нямаме право да печелим от тях. Не може, право... да се, не. не може да се сложат, сложат толси системи. теми. Това е така? цената, която плащаме за безплатното. Ага. Може би това сме избрали като общество, все пак да не забравяме, че последните избори Бойко Борисов ги спечели с обещания за магистрала и не ги загуби Значи, идеята, че, взимат... това, че построи магистрала а, и може би това е в наш интерес, защото ние пътуваме по тази магистрала без да плащаме такса. Ами, ние като общество нищо не решаваме, според мене. Избираме политици те вземат някакви решения. Въобще не а мисля, това че някое политическо решение... ...дали да се приватизира или не. По някакъв начин го решаваме като общество. Евентуално, ако направим референдум по някаква тема и взем решение. В някаква степен се съгласи, че обществото е решило, ме пак ние. -а, няма нужда да правим референдум за всяко нещо. Ние избираме политиците, които са наши представители. Тоест ние решаваме дали БДЖ да се приватизира или да не се приватизира. Дали да... Напротив, ние решаваме ние решаваме Бойко Борисов ни каза: аз ще ви завърша магистрала Тракия и ще ходи от София до Бургас за 3 часа и няма да се плаща." И ние гласувахме за него, и той спечели изборите и построи магистралата, нали така? Тя построена дали е поддържана Значи това ми е много интересно не, не Какъв, се построена, е, но вие минавали че... сте през Пазарджик да видите самите Аз само моля да си даваме сметка да, когато но... говорим това, че ние Взимаме решенията. Да, и да не оправдаваме съм. грешните решения на политиците а, с това, че не сме виновни ние. Ние сме виновни. Не сме чели програмите им, не сме мислили какво ни обещават, не сме мислили дали имаме интерес от това и накрая не ни харесва това, което правят. Но сме гласували за тях, така че ние сме виновни. А, значи, ние да сме, да, не, не, общество, не. Не, ние сме да виновни. Договор, вие вие вие вие вие вие Напротив, на, напротив, всеки един yeah. от нас носи Обществото отговорност. носи да отговорност. Но, но глупавия отговорности. Глупа разбира се, че можем, но да им искаме отговорност. Да и мискаме отговорност за нещата, с които сме ги натоварили и те не са извършили. А не да им търсим отговорност за нещата, които са ни обещали, че ще извършат и са извършили. Тази социална култура няма в България. Нека да я създаваме, постепенно тя ще възникне. Еми, да, ето в момента. В момента, в момента я създаваме и част от създаването е вие да не взимате думата по този начин, без да сте получил микрофона. Не водим нередно. Това е друга тема. Абсолютно друга, естествено. Единствено, само да. Последно, да. А, бих искал само да задам тогава един въпрос. А, вие казахте, че не е възможно да изградим такива тол Как всички други държави от източна Европа имат такива тол и те функционират? И бих дал като пример дори Харватия, която влезе на последно в Европейски съюз. Те си имат на всяка една магистрала тол-система и никой не им е забранил. Как става? Ами не съм запознат. не вариант да се построили магистралата сами, без не с европейски средства. Друга вариант да се го направи много давно, не е няка някакъв срок. Но факти, е, че към момента ние нямаме право да печелиме от безвъзмезно предоставените ни, ни пари за магистралия. Да така че сега не знам дали е наша лична договорка или, или мисля, че вържи за всичко това. Това е принцип на европейското финансиране. С, с, с Харватска са сигурно, но те не са Може би са ги приватизирали. Всъщност магистралите са построени от времето на социализма. Извинявайте, но той доста строи магистрали. Не знам. Да. Ами казвам се Димитър Кацарски и е по-скоро към вас обращението. А... Ами бяхте отправили предизвикателство в началото на този разговор, дебат за частен сектор, който нали, е станал частен и реално е станал нали, по-малко социален. В България имата пример според мен за такова нещо. Това витуша той е частен в момента. Вито ски. Той е частен и изключително за, за, в, в социално отношение. Независимо каква причината, той е, че станал частен. И в момента, пивам, за да се кара един ден, там е 35 лева. И действително сектор, който според мен, би трябвало да бъде стимулиран от държавата, нали, да може да се, нали, да се предоставя възможност за спорт на хората, така да се каже, е изключително недостъпен. Има ли шанс това да стане с БДЖ? Примерно, защото пивам, да, това е въпрос, защото с няколко почви. Мисля да завърша с това въпрос, между другото. Uh, има шанс да. Не, чак точно така да стане не, тъй като витушески е нещо, което хора искат да запазят за себе си, нали? Само аз и моите приятели да се спускаме. Uh, докато при бележи го няма. Смисъл. що пък само аз да се водя в БДЖ? не е същата логиката. Uh, нали, това е сцена, да речеш монопол на някой на морето, да му дадеш плаш монопол. Да, той ще ограничи всички останалите, ще, ще стои само на плажа, защото е готино, ако има друг доход. Ама за БДЖ да се са воза сам, мога да се направя отделно копея, но няма много, много лойка. Но иначе Витоша, макар че не съм запознат, но имам интерес да, да влизам в тази, в тази тема. Но това е пример точно за трансфериране. То, това не е на свободен пазар. Това е трансфериране на правото от държавата, което казва един човек, давай развивай, ама само ти си. И този човек го консервира за себе си по някакъв начин. Ето е липса на конкуренция и липса на достъп. Аз за това каза. Достъп и конкуренция. Ако има достъп и конкуренция на Витоша, нещата ще видят колко бързо се развият. И се радвам, че на спортна тема, след като преди малко и Григор Димитров бива в крайно дърватичен мач, който последих, докато се говорихме. Осе ми на финална на да не е малко. А, ще завърша с пример за точно спортен. пример, който. Ако имах записките, го забравих в началните си бележки. Затова дали частния сектор, колко неподозирано е търсенето и предлагането, когато отвориш вратата на, на Пандора, кутията на Пандора. Тъй като аз играя футбол редовно, преди 10, пред 14 години, от 2001 до 2005 някъде, в студентски град можеше да се играе футбол на 3 или 4 места които бяха асфалтени площадки обществени, класическата обществена собственост. Даже не знам държавно общинско, това е така свободно пуснато асфалт играй. Породено да? с много контузи и така нататък. А, тези площадки не бяха пълни. В смисъл отиваш, си играеш, в общия случаи ту има хора, ту няма хора, хора. Човек би казал, ами, ето, нико няма интерес, няма търсене, няма и предлагане. Представете се, говорим тоя дебат за площадките в Стоен сега 2003. И аз да кажа Ами какво ще кажете да раздадем а, парцели и инвеститори да инвестират да направят платено, платена игра на футбол? Ще ага да ме убият с камери сега. Да Това е луд, ще стане още по-недостъпно. матейна безплатно не играят. Луди ли сте? Какво стана? Не, само да довършвам. Какво се случи? Пазара се се разви, там все пак е доста по-достъпно. В смисъл всеки човек може да стане предприемач, не е като железна Оставнително ефтено правиш игрище, имаше имоти. Мисля, че имаше някакви програми на ЛФ, не знам. В момента, ако преди имаше 4 асфалтови игрища, в момента в Суниска има поне 20, може би 30 зелени игрища, направени с инвестиция, доста по-ограничен, няма свободен достъп. Социален, несоциален, ако не дадеш 5 или 10 лева на матч, или те поканят някой да даде, плащаш или играеш? И те са фрашка на всички, пълни. Как стана така, че нещо, което е недостъпно, изведнъж се появи някой да инвестира и изведнъж хората да играят? Просто защото има услуга. Едно е да си знаеш, че ти е свободно, че е хубаво, че е осветено, че можеш след работа да играеш двата са през нощта. Хората, ходят и играят. Ето как изведнъж се появи предлагане и се появи търсене. Бедният български народ безплатен футбол не играеше и сега се къса да играе платен футбол. Ето това е. Аз не съм играл на асфалт от... Ако изключим редките прибивания в, в Хаско, където мисля, че е случвало два три пъти, но от 10 години на асфалт не съм играл. Ето го пазара. Появи се нещо ново, хората изведнъж имат пари. Могат да отделят 5 лела. Ако в трета та бяхме казали до сега нататък ще играете футбол срещу 5 лела, ще я ще кажа, че вие сте луди. Продаване но... на услуга. Не, не. Нямаш услуга. И как се предвижда? Сега от Мезър се предвижда София и, и това е. Не, освен това най-вероятно има много хора, които продължават да играят на тези игрища. Просто това не сте вие. Не, не, много хора, не, не е изолиран случай. Не, не, не, имам предвид. Вие предполагам, че не играете сам футбол. футбол. да. <laughs> значи перфектно е съвнението. Мога да го опиша и в по-големи детали, но е перфектно сравнението. Между футболните площадки... Абсолютно. Един същи принципи е работят. Е има някакви необходимости и някакви, така да се каже, неща, които играенето на футбол може да играе, може да не играе, нали да. така, ако, ако тъй ]то по този начин на да мислене, да ще стигнем да. до там. Има сектори, които са безкрайно необходими. Точно Като образование, здравеопазване, за пътен транспорт, далеч деем на държавата. Тотален провал. Това. Никакво да. образование, здравеопазване, образование за пътен транспорт. Ага, е. а, да, добре. Е на държавата, що са важни? И какво са важни? Никакво здравоопазване, тотален провал на образованието, тотален провал на железопътния транспорт. Има сектори, които не са важни, ба ба ба са. дай ще са, дайших дали на частния сектор, те растат, те просперират. Между другото, ами, не знам защо тази логиката да ли не, да не трябва да, да е променена. Защо непрекъснато искате да се върнете в транспорта? Всичко важното като... дадахме. Не... Кажете едно важно нещо, което не дадахме на държавата. Образованието. Как? Какво значи не дадохме? Извинете, какво значи не дадохме? Защото ние сме тръгнали от една ситуация, в която всичко е на държавата и някои неща сме взели от нея. Той е съвсем друг друга е средата, от не, която трябва да чуваш. не всичко е на държавата, държавата го е взела от някой. Доста отдавна. Вашето и моето поколение нямат памет за това как държавата го е взела от някъде. Добре, това не отговаря на основния въпрос. Важните неща са в държавата и се провалят. Защо? Дай да вземем пример от малко важните не, неща. Не, не, не, не сам. Аз мога ли да предложа спортния пример да му отговоря? Сигурна съм, че е много интересен отговора, ама в рамките на разговор след залата става ли? Добре, ти си чула отговора, така ли? Добре, айте. Thank Да, виждам, че напред във времето ще се опитам да бъда съвсем кратък. По-скоро това е така, ще изразя едно малко по-различно мнение от двамата участници. Те така споменаха няколко пъти, негативно мнение изразиха по отношение взиманите заеми от страна на ВДЖ. Първо по казано, заемният капитал е един от основните дали, начини един бизнес да финансира своето развитие и да функционира. А, БДЖ, основните заеми, които е взимало, е, са в периода 2005-2007 година а, и те са били основно насочени към финансиране на пътническите превози. Да речем, около 3 четвърти от взетите заеми са насочени към финансиране на пътнически превози. Тогава разчетите се показвали, че БДЖ ще успява да си плати заемите по простичката причина, че тогава дейността на БДЖ, например, е била с около, като цяло с около 30-40% по-голяма, отколкото е сега. Съответно, настъпва кризата 2008 година економическа, социална и така нататък падат товарите, падат пътниците и то много, много наистина. Товарите примерно са панали над два пъти, пътниците с някъде около 30%. За този период, респективно, нормално е компанията да изпитва сериозни трудности в момента. Да изплаща тези заеми. Колкото до конкретния случай, който нали, господин Веселин, беше Кирив. Така, цитира за един заем. Значи, това въпрос за покупката на 100, 100 пътнически вагона, второ потреба, рециклирани от една фирма, собственост на, както се казва, на, на Валентин Молов. Цялата сделка е финансирана от Превенционна банка и просто господин Молов е нали, прихвърлил своето вземане от... Своята фирма на Правенционна банка и затова кредита в момента се плаща на Правенционна банка. Няма нищо, независимо, че тук се замесват две така известни в имена, нали, на институция, другото на личност. Няма нищо нередно или пък не, нали, криминално в целия нали, този така история. И това искам, Моята теза беше, че е, заемният капитал все пак е една съвсем нормална форма нали, на финансиране на бизнес. Последен обаче и след това давам думата за последни реакции, и коментари. Благодаря. Добър вечер. Радосветка Казаков се казва. Няма въпрос. Аз ще направя коментар по свой начин и точно ще се захвана за швейцарския пример, който използвате. Много. Значи Швейцария е традиционна република от 700 години и швейцарците са хора, които дишат с, с бизнес. Значи ако има някой, има, чух едно време една шега белгийска, реплика на Декарт, мисля, значи съществувам, жосуис, «Je dépense donc je suis» значи – харча и съм швейцарец, това е тяхната реплика. Това значи, че те имат пари. Тези хора от 700 години са се научили на принципите на бизнеса. Правиш някаква дейност, толкова печелиш, толкова губиш. Значи България излиза от един период на изцяло разбита традиция на правене на бизнес. Бизнес-културата е такава, че миналата година хората излезеха на улицата. Днеска се вижда, че бизнес и политиката са така покварено умешани че не може да им се хване нито дире, нито да им се търси сметка. От тази гледна точка да кажем, ще търсим ляво решение за БДШ и държавата ще го оправя, когато ние не знаем как да оправим държавата и как да я отнемем от политиците. И затова мисля, че е много по-важно да се сложи на една обективна основа, да се каже, ето какви са бизнес и финансовите правила, ето каква дейност се развива, ето какво може да се получи като резултат от тази дейност и да се види има ли защото България, ако се продължава прекалено дълго време да се оставя в ръцете на държавата економическа и финансова активност, тя ще бъде покварена, защото целият държавен апарат за мен е символ на едно грешно, на грешно мислене, наследено от миналото, което няма как да се оправи. Докато като се сложи на простия принцип ето дейността, ето приходите, ето разходите, ето какво се получава, по този начин може поне да се търси тази рязка, защото коренна промяна е нужна. И когато говорим реформа в ляво или реформа под дясен тертип или ляв, по-скоро е добре може би да се остави, да, нека да се приватизира изцяло, нека да се остави да се покажат хората с предприемчив дух, защото България предприемачеството е по-скоро престъпно занимание. И хората, аз а, а, съм чувал, застрелват го с автомата, защото искал да, да, да развия бизнеса с Захар. Другия, не знам си какво, България все още се контролира прекалено, по ненормален начин, бизнес-активността от групи, групировки и групички. И от тази гледна точка, държавата по-скоро би трябвало да се постави като гарант, който да каже, ето аз ще следа за спазване на правилата, но хайде да правиме промяната. И промяната ще дойде, когато се сложи на друга основа. На тази стара основа и това старо мислене, защото ние, това, което не се засегна много, промяна. БДЖ се вижда, че пропада и може или само да си... Как правим промяна? И това не само за БДЖ, как правим промяна в цялото общество? Това са много болезни въпроси и всъщност още от миналия път вашата цялата инициатива с този семинар или как се нарича, е всъщност да почнем да се учим как да мислим наново И ми се струва, че точно защото има много млади хора тук, е много по-важно, защото виждам, че и те едва ли не бизнеса и е цинична дома, не е идеалистично. А това никой швейцарец няма да ви окаже, никой американец. Тези хора знаят, че не можеш да откажеш и да отделиш ти материалното от духовното финансовото от ежедневното, и от тази, или пък от, от идеалистичното в по дълъг план. И от тази гледна точка е много важно не да казваме би финансите и парите са цинизъм, а как ги намесваме така заедно с всичко останало, така че не само да сме бедни и да умираме от нещастия, нали? а да сме хора, които ето, да се даде на някакви по-притемчиви хора, възможност за инициатива и тези хора могат да претворят и Грищата, могат да претворят и Еди си бизнес, могат да претворят и, Ж, и БДЖ. Благодаря. Благодаря ви много. Искате ли микрофон? Или да решим... Чудесно, много се радвам. Постигнахме поне едно съгласие. Аз се страхувам, че днеска пък съм обзета от доверие в държавата, защото очаквам БНБ да реагира адекватно, както и министър-председателя, както и министър на финансите. И въобще днеска много обичам държавата. И всъщност я обичам толкова много от миналия петък. И се се надявам, нали, че някакси всички, ако я заобичаме, може би. Няма да ни се случи една голяма драма, дето е на път да ни се случи, от много риск, частен. А, но както и да е, това е малко сложна ситуация в момента. Давам думата на нашите участници за последни заключителни думи. А, айде да по обратния ред този път господин Кирев първи, след това господин Ганев. Да, благодаря. Ами, аз отново се радвам и искам да благодаря за поканата и за възможността да проведем тази дискусия. Надявам се всички, които останаха до края, да, да се замислили върху тези неща, за които говорихме. Това е, може би, най-важното от, от дискусията. Всички, просто да си дадем малко по-ясна сметка за нещата, кое как се случва. А вече оттам нататък трябва да преценяваме наистина като общество какво, какво ще се случва и с целия сектор транспорт, и с железницата, и с БДЖ. Това, което Александър каза за прекалено много линии, аз тук ще му оплонирам, защото България е на едно от последните места по гъстота на жп-мрежата в цяла Европа. На първо място, между другото, е Чехия. Това е много любопитно, след това е Швейцария. На въпроса дали са прекалено много линиите, не. Всъщност са твърде недостатъчни. А това, което казахте за автобусите, и връзката, абсолютно съм съгласен, че би трябвало да си сътрудничат, независимо от че е държавно БДЖ или частни автобусните фирми, да си сътрудничат, за да това се опитваме всъщност и на Обществения съвет по транспортът, тъй като имаше няколко пъти скандали, и автопревозвачите нападаха БДЖ, че се субсидирало, пък те не им се давали субсидии, което не е така, защото те си субсидират също за... Първо в София, например, Каратес държи линия 204, линия 84, линия 72, получават субсидия от столична община. Примерно в Свогия също маршрутката, която се движи в района, да кажем, няколко населени места, също получава субсидия от общината. Така че и между другото има и такъв, такъв нормативен документ, една наредба, която регламентира получаването на, на такива компенсации и от частните автобусни превозвачи, което обаче не знам в България дали се случва, би трябвало да, да става. Опитахме се на този, тази дискусия, която няколко пъти става, да, да им кажем и на тях да не се засягат и да не нападат БДЖ, защото ПДЖ пътнически превози в момента има 3% от пазарния дял. Автобусните фирми имат 10% от пазарния дял. И е абсурдно те да нападат БДЖ, за да вземат тези 3%, вместо да гледат голямата картина, автомобилния транспорт, който държи 80% от пазарния дял. Това е, те и двата транспорта, точно тук се връщам на това, обществени, двата транспорта са обществени и двата транспорта нанасят по-малко разходи на обществото. И са по-ефективни, по-малко разход на гориво, по-малко замърсяване. Така че, Абсолютно э, вярно е това, че трябва да се комбинират двата вида транспорт, между другото э, има такъв проект, доколкото знам, по който товарни превози участват в момента, не знам до къде са стигнали нещата. Комбинирани превози, Тоест .е. развитие в определени участъци, примерно 200 или 300 км, да се превозват на влак, а след това до финалната точка да бъдат на... с камион, да кажем. Примерно от Бургас идва кораба, след това се придвижва с влак до някъде и след това с, с, с камион. По този начин се спестяват много, много разходи на обществото, както знаем. И между другото има механизъм по който да се финансира това нещо и, в, и от самия Евросъюз, защото иначе разходите за обществото са много по-големи. В мисло, тук не трябва да гледаме като някаква субсидия, а като това кой разход ще Изберем по-големи или по-малки. Повече катастрофи или по-малко катастрофи. А, иначе това, което казахте за, за ГЕРБ и за БСП тази тема и за останалите партии, а, аз смятам, че има пълна приемственост в транспортната политика в, в България. Абсолютно няма никаква разлика между НДСВ, БСП, ДПС, ГЕРБ. Тази политика, която се води в последните години – казах и преди, това е абсолютно насочена срещу железницата за километрите магистрали, нали, едните колко построили, другите колко построили. Всъщност резултата е, че това, което се случва на нас непрекъснато и го виждаме във всеки един момент. Между другото, да, както казахте и вие, тези займи са взети по времето на Тройната коалиция за мутриците Сименс. А, иначе за, за железопътните линии също а, политиката а, е свързана и с а, това, че Да, беше закрита, например, мога да дам пример с а, линията от Червен бряг до Оряхово, която беше премахната в 2002 година. От тогава, значи, тогава са се движили 10 чифта автобуси, т.е. отиване и връщане всеки ден, плюс 5 или 6 влака, това е тесно линейка също като. Добринище септември. 2 и втора, 10 автобуса, плюс влакове, сега в момента се движат само два автобуса на ден. Така че а, железницата и транспорта се разглежда наистина като мрежови ефект. Тоест, колкото повече имаш, толкова повече пътници ще имаш. И когато унищожиш едното, най-вероятно и другото ще пострада в автобусния транспорт. Вече хората ще се придвижат с автомобили или най-вероятно направо ще се изселят от, както се случва от много части от България, просто нямат достъпна среда. А, за печалата от магистралите, а, тази то система е приета да, да се въведе и България също я е прияла. А, след 2015-та да започне последователно да се въвежда независимо пътищата с какви пари са изграждани. Дали с европейски, дали с... според мен... Това, което аз знам е, че няма, няма особено значение дали е с европейско финансирали или не, не, тъй като тази тол такса е за самата поддръжка на магистралата. Това, което казахте за Пазарджик, абсолютно. Един пример, по времето на НДСВ, португалски консорциум искаше да строи магистрала Тракия на концесия. Бяха направили проучвания и бяха преценили, че таксата от София до Бургас трябва да бъде 20 лева за в едната посока тол такс, за да могат да си покрият разходите. Но искаха от държавата, от правителството Сакско-Бурготски, гаранция, включително и финансова, че пътниците няма да тръгнат по Подбалканския път, след като бъдат а, бъд... накарани да плащат. Българското правителство не се съгласи на това, и ето направихме магистрала, но. Между другото и пътнико потока за една магистрала би трябвало да е между 25 и 30 хиляди автомобила. Сега в най натоварения участък на излизане от София, магистрала Траки има около 23 хиляди автомобила на ден. Тунела под магистрала Струма се очаква да има 15 хиляди автомобила на ден през 2025 година. Тоест за мен е абсурдно. Значи може, примерно този път да се направи скоростен, който е в Гърция е скоростен пътя е 4 лентов и струва три пъти по-малко от магистрала, но не знам защо в България се решава да се прави точно магистрала, след като нямаме този пътников поток. А, иначе, за, за железопътния транспорт в Европейския съюз. И това, което се случи в Великобритания, на практика, а, той не изпълнява. Тази функция, която е най-важната за него в момента и Евросоюза много разчита на това нещо според всичките документи, бели книги, и всякакви стратегии, да, да качи повече от 30% от товарния трафик на влакове до 2300 и може би около 20-30% от пътуванията дългите да бъдат на влакове до 2050 година. Тоест още плюс това, което е в момента. Ъм, примерно в Германия дело на железопътния транспорт е 8%, което е доста малко и не, не си изпълнява всъщност тази основна функция, когато е, ако бъде поставен на, на такъв принцип да, да печели изцяло, примерно в Великобритания железницата е а, приватизирана, концесионирана, но, но се държи от Deutsche Bahn и от, от френските железници. Там цените са толкова високи, че хората или предпочитат да се превозват с самолет или с автомобил, което е изключително зле за околната среда. Тоест, по този начин няма как да се, изпълни, да се изпълнят стремежите, стратегиите на Европейския съюз за намаляване на парникови газове и на всичко останало. Така че трябва да се помисли кой печели и кой губи в цялото нещо. Като не казвам обаче, че не трябва да се търси максимален приход и печалба и това, което казах с маркетинговите проучвания, се случва и в частния сектор. За, за спортуването и за, за игрищата, това съвсем накратко, на много от, от игрищата, сега не знам в студентски град, имам някакви наблюдения, но бяха построени първо паркинги, след това бяха направени блокове. А, иначе България беше, има сега едно изследване на Евростат от преди 2-3 месеца, което беше посочено на последно място в Евросъюза по брой спортуващи, там на хиляда жители или на 100 хиляди. Нали, това просто трябва да се замислим, като не казвам, че не трябва да има частни нали, игрища, но това, което казахте и вие, децата определено а, би трябвало да имат достъп през цялото време. Нали, дори частния... Там, бизнесмен или инвеститор би могъл да помисли в тази посока, но явно не знам, няма, няма интерес да го направи. А би могло това, което казахте ви, господин Казаков, с Швейцария. Железницата там е държавна и обществото е преценило, че това е най-добрият начин да се случват целият този бизнес да върви за да бъде пак добре за всички граждани на референдуми. Точно това гласуваха много повече пари за, за железопътния. Ами 17, доколкото знам, най високия в цял свят. Това е. дава се за пример като най-добре управляваната железница. Между другото, пътническите превози там а, назначиха 2000 нови служители а, през 2012 година, защото. Пазара всъщност, тоест увеличава се дела и се увеличават превозите, инвестира се в по-големи влакове и по този начин всъщност съществото е преценило, че е така. Ако в България преценим по друг начин, но бих искал това да бъде прозрачно, тогава в крайна сметка не, не съм нали, противник твърд на това нещо. Но считам, че това трябва да стане с ясното съзнание на всички граждани, защото сега тези неща не се случват по този начин. Това, това вече е във, във, въпрос на... на, да, на трябва да, трябва да се обмислят тези неща и да има широк дебат. Надявам се, ако има следващ такъв дебат, залата да е по-пълна. И според мен, когато хората са по-информирани, ще могат да, да вземат по-добри -по решения. А и, и последно, извинявам се, ако нали, много се... А, бих искал да, да кажа с... <съкъл> Това, което се случва в, а, с държавните железници, а, има един така наречен оборот на вагони, който е а, свързан с това, че а, всички железници в Европа са сключили такъв договор. Примерно наш вагон на БДЖ отиват в Сърбия, там се експлуатира колкото те преценят и след това го връщат след известно време в България. А, това нещо с частните оператори до момента не се случва и те като цяло се движат по-егоистично в, в тази перспектива, Тоест, движението пълен-пълен, което е най-ефективно, по-трудно се случва там, с автотранспорта е по същия начин, тъй като е, в едната посока се движи пълен, в другата се връща празен, което носи допълнителни разходи, естествено. Това вече е въпрос и на логистика и на на, на, на, на, на цялата, цялата схема транспортна, но е, в общи линии това е примерно едно от предимствата на, на държавните оператори, че имат такъв а, обмен на, на вагони и могат а, да си ги препредават една на друга. За съжаление в България тези хора бяха съ, съкратени и а, затова се получиха тези 1000 или 2000 вагона, които ги няма, защото никой от нас, т.е. от хората, които са отговаряли, не ги е потърсил. И те са отишли в Унгария, Чехия, Испания и така нататък. И да ви благодаря отново. Благодаря много. Ще ката, това беше най-детайлното финално изказване, което съм чула при родце. Uh, <laughs> То продължи повече отстъпителното. Uh, значи, Противопоставянето на автомобилен и ЖП транспорт и търсенето на всички причини за провала на БДЖ и на железопътния транспорт в пътния транспорт, е в автомобилния, uh, това според мен са е пълни глупости. Тотално грешна насока на гледане към нещата, дори да има там проблеми, ясно е, че има. И аз да управлявам автобуси. Ще виждам така да направя, че да открадна а, хората, които се возат от ДЖП транспорта, да сложа автобуси точно като пристигне влака, малко преди да тръгне влака, точно, защото съм гъвкав, а уния са тотално умрели и не могат да се реформират и работят бабишки, които не разбират. В смисъл, когато имаш умрава структура и гъвкав предпремач, много ясно, че той ще ги откране. Проблема, според мен е именно липсата на предприемачество. Не случайно с Ирина искам да се говориме по тази тема, и като според мен е българското никой не разбира какво е това предприемачество. И в нито един момент от живота му той не е учен. В нито един економически учебник, тези, които се учат в България, думата почти не се споменава. Ако се споменава, става дума за менеджери. Идеята, че ще седнем да дискутираме кога е най-добре да тръгва влака и, и каква нужда, колко влака ще се движат, тия работа не става с дискусия. Тези работи стават с някой, който търси печалба. Както Дънкин uh, Донос не са седнали с мене да дискутират къде точно да произвеждат кафе, за да ми е най-удобно. Uh, и не са търсили моето мнение. Просто То, са разбрали. Това ли са маркетингово проучване? Е Той това, е провокиран от предприемача, това. който намира моята нужда. Той я намира. Не идва и яйлати сега десетте кмета и ми кажете колко вака ви и на база на това, което им кажете, аз ще ви дам. Не става, не работи така. Това не е предприемач. Това е чиновничество, което 45 години го правихме, провалихме всички сфери на живота и продължаваме, да проваляме в отделни сфери, където то, то продължава да властва. Докато в железницата няма предприемачи, това тя няма да се развива. Те могат да станат или чрез приватизация на БДЖ или чрез отваряне на пазара, либерализация и навлизането на нови, независимо от простотиите, които биха се случили в държавната, държавната железница. Това е в най-общени. Благодаря и аз на всички. Не мисля, че се убедихме в едно или друго, но в крайна сметка, като местим въздуха обикновено има някаква полза. И аз благодаря на всички, не само на господин Ганев и на господин Кирев, но и на всички, които бяхте тук. Днес един вагон хора сме, но се надявам, че така като си говорим често, накрая ще измислим къде искаме да стигнем. Желая ви хубава вечер.